Nagyvárosi dilemmá Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket, Bányai gézsa. és És kezdjük is, hogy. Mm. nagyon izgalmas témával jöttünk. Igen, a dolgok középébe vágunk, tehát a műsorunkban általában igyekszünk a legfontosabb dolgokról beszélni, és az aktuális kérdésekről. Hát a mai napon sikerült megnyernünk ehhez a köteredétségünkhöz két nagyon fontos személyiséget. Népszerint Ángyány József, aki, hát több mint professzort mondanám először, a Völdödői Tudományi a, a professzora, és valamint egy képviselő, és a közel múltig még állampitkár is, valamint Ácsándor Neácséva, aki már többször volt a műsorunk vendége, élőlelánszak a vezetője, szintén mezőgazdasági hát szakértő, és ők harcos társak a tekintetben már évek óta, hogy a földek e, sorsával kapcsolatban e, fogalmaztak meg e, és cselekedtek is e, nagyon fontos dolgokat. E, közismert az, hogy a e, közelmúltban a földbérlettekkel kapcsolatban milyen visszáságokkal derült fény. E, már ez áttörte a, a, a hallgatás falát, és a a, hogy mondjam, tehát azt a mennyiséget, azt a, azt a színvonalat, hogy sikerült a médiában is megfelelő teret kapnia ennek a kérdésnek, meg ugye az elhallgatás az egy elég komoly módszer. Tehát a kritikus tömeget, hogy így mondjam, átlépte a kérdés, és lehetett róla olvasni pró és kontra, és tehát nem ismeretlen, úgy vélem a hallgatók előtt ez a kérdés, Erről fogunk a mai napon beszélni, de nem csak erről, hanem ezzel kapcsolatban mindarról, ami ennek a háta mögött áll. És az előzményeiről is, mégpedig hát konkrétan ugye, arról a bizonyos vidék amit a vidékfejesztési minisztériumban Ányány József és államtitkársága uh, alatt dolgoztak ki és fogadtak el, még hozzá van, országgyűlés határozatban ha tudom fogadta el, és igazán ebből szeretnénk kiindulni, mind a fél normalitást, hogy mit te. ez hivatalos terv, ha jól tudom, hogy mit terveztünk, mi a, volt a szándékunk, és ebből aztán majd el fog jutni oda is, hogy mit valósítottunk meg. Talán akkor kezdjük először azzal, hogy milyen megfontolásból vállalt anyjáróság, mint egyetemi professzor, azt, hogy ö, hát elhagyja, vagy legalábbis távolapra kerüljön az oktatástól, és ez sokkal hogy mondjam, forróbb területe tegye be a lábát. Mármint az ámpitkássággal gondolok. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm szerkesztőröket és a kedves hallgatókat. Valóban nem volt egyszerű döntés. 30 éven keresztül én egyetemen tanítottam. Még a rendszerváltás környékén volt ugyan kísértés, hogy bekapcsolódjak a politikába, de akkor olyan kicsik voltak a gyerekek, öt gyerekünk van, hogy a feleségem, hála jó Istennek, akkor elhajtott minden ilyen kezdeményezést. Úgyhogy így azután hosszú időszakunk keresztül nekem a politikával nem sok kapcsolatom volt. Természetesen bíráltam azokat a lépéseket, amelyek nem egy normális vidék, egy normális mezőgazdaság irányába vitték a folyamatokat, mert hogy a rendszerváltáskor reménykedtünk abban, hogy valóban jelentős változások történnek az agráriumban és a vidékben is. Azért nagyon lényeges kérdés, ez talán, talán mindjárt a közepébe vágva a problémának, mert a nemzetek modernkori biztonságát nem azok a dolgok határozzák meg alapvetően, amelyek a 19. vagy 20. században meghatározták. Nevezetesen nem egyszerűen a honvédség állapota, vagy a nemzetbiztonsági szolgálatoknak az állapota határozza meg, hogy egy, egy nemzet mennyire képes fejlődni és megmaradni egy adott térben, hanem sokkal inkább az, hogy az erőforrásokhoz milyen a viszonya, kinek a kezében vannak ezek az erőforrások, és ezeket az erőforrásokat, kik használhatják aztán föl. fölhasználhatók e ezek valóban a közjó a közösség javára pedig más. Természeti étekek? erőforrásokra kell gondolni. És... Alapvetően természeti uh -huh. erőforrásokra gondolok most itt elsősorban természetesen az emberi erőforrás is ugyanide tartozik, uh -huh. és legalább olyan fontos, mint a természeti erőforrás, de az alapokat mégis a természeti erőforrások hagyják. És ezek között is első helyen kell említeni a földet. A Föld ugyanis nem egyszerűen egy termelő eszköz, hanem, hanem az ennél sokkal több egy országnak a területét adja, a szuverenitásunkat adja, és olyan lehetőségeket biztosít a Föld, amelyek valóban nemzetbiztonsági kérdéseket vetnek föl. Egészséges, jó minőségű, szermaradványmentes élelemmel való ellátás lehetőségét. Ha ezt nem tudjuk a saját közösségünk számára biztosítani, hogy katasztrofális helyzetbe kerülhet ez a közösség, és teljes a kiszolgáltatottsága. Vagy a vízbázisaink. Nagyon értékes vízbázisok vannak a Kárpát-medencében. És látjuk azokat a szándékokat, amelyek ezeknek a megszerzésére irányulnak. Nem kis csatát vív Magyarország azért, hogy ezek az erőforrások valóban a saját kezünkben maradjon. De, hozzáteszem, ráadásul nem is csak egyszerűen arról van a szó, hogy nemzeti hatáskörben maradnak ki ezek az erőforrások hanem az sem mindegy, hogy a nemzeten belül kik tartják a kezükbe ezeket az erőforrásokat. És a konfliktusok egy része nem csak abból adódik, hogy próbáljuk valóban nemzeti hatáskörben tartani az erőforrásainkat, hanem azon belül abból is, hogy bizonyos csoportok, egészen szűk csoportok megpróbálják ezt az erőforrást kisajátítani, és a saját tőke érdekeik mentén fölhasználni. Látható, hogy egy fölértékelődő erőforrásról van szó, a világ népessége növekszik, az élelmiszer szükségletek növekednek, és valóban a termőföld és minden, ami ehhez kapcsolható, meghatározza a jövőjét egy közösségnek. Ezért, ha lehet valamit idehozni, hogy miért is vágtam én bele ebbe az egészbe, hogy az eredeti kérdéshez Igen. visszatérjek. Sokat írtunk, én magam is sokat írtam az egyetemen erről, sokat beszéltünk, 30 éven keresztül tanítottam mezőgazdálkodási stratégiát, vidékfejlesztési kérdéseket az egyetemen és nagyon sok tanulmány, könyvet egyebeket is írtam, és valahogy az emberben van egy olyan vágy, hogy ne csak írjunk el, meg beszéljünk róla, hanem próbáljuk ezt a valóságban, és próbáljuk ki ezt a valóságban, és hogyan működik ez a rendszer. És amikor az ember egy ajánlatot kap arra, hogy "no jó, akkor ez lesz a program, amiről beszélsz, és nem is akár kitől kap egy ilyen ajánlatot, akkor hát nagy a kísértés, hogy letérjen arról a terepről, ahol egyébként otthonosan mozog az egyetemi terepről, az akadémiai terepről, és megpróbálkozon egy számára teljesen idegen terepen. Talán még egy motívumot idehoznék, hogyha szabad így az elején, hogyha személyes motívumokról e, e, beszélhetünk. 2005-ben együtt voltunk e, Ácsnével, Évával azon a bizonyos gazdademonstráción, ami talán először, de nagyon határozottan jelezte a városnak is, hogy a vidék bajban van. És ami elképesztő, szolidaritás alakult ki város és vidék közt akkor. Három héten keresztül itt voltunk Budapesten, és valahogy a város is megérezte, hogy bajba kerül a város is, hogyha a vidéke nem megfelelően működik. Uh, igazából testközelből éreztem, meg mind a két fél, amit a vidéki térségek uh, európai kartája úgy mond, hogy város és vidék közös sorson osztoznak. Ha tönkre megy a vidék, nem csak egyszerűen arról van szó, hogy az élelmiszer ellátása kerül veszélybe a városnak is. Régen mi úgy mondtuk, hogy város és vidéke szoros egységet alkotva, és arról azt hiszem, hogy talán még lesz alkalom beszélni itt a uh, mai mm. nap folyamán, mm. hanem egyszerűen azért is, mert uh, ha valóban egyfajta Hát elvándorlás indul meg a vidékről, és kiszorulnak azok a családok, mint ahogy Dél-Amerikában láttuk ezt a folyamatot, a saját lehetőségeikből kiürülnek a falvak, és valóban tökés társadalak veszik át a vidéket, és ezek a gazda családok kénytelenek elhagyni az évszázadok során általuk használt terepet, a falvakat, a vidéket. Megjelennek a városban, és munkanélküliként jelennek meg. Azt hiszik, hogy a városban majd munkát találnak, de nincs, nincs olyan munka, amit ők el tudnának látni. És ezekből a családokból, vidéki paraszt családokból alakul ki a nagyvárosok körüli gettók népessége, a maga szociális egészségi és minden egyéb problémájával. Nos, mélyen megérezte valahogy ez a három hét, megmutatta, hogy mennyire erről szól ez a történet, mennyire közös sorson osztozik város és vidék. És akkor városnak és vidéknek tettünk, azt hiszem mindketten egy ígéretet, de én mindenképpen nyilvánosan is e, ígéretet tettem, hogy megpróbáljuk ezt a kapcsolatot újraépíteni, megpróbálunk egy élő vidéket létrehozni, a gazda családokat helyzetbe hozni, családi gazdálkodást próbálunk létrehozni újra a vidéken és ezeknek a családoknak a szövetkezeteit fogjuk erősíteni, hogy el tudják látni azokat a feladatokat, nem tett biztonsági feladatokat, amelyeket a mezőgözségünk el kell látni. Egy ígéretet tettünk arra, hogy ezt meg fogjuk valósítani. Én emiatt, az ígéret miatt alapvetően, amit ott esténként a sátorban a gazdáknak tettünk a tárgyalások után, tulajdonképpen emiatt vágtam alapvetően bele ebbe a kalandba, mondhatom így nyugodtan egy túlélési kalandba ezen a számomra ismeretlen terepen, és próbáltam a folyamatokat efelé terelni egy város -vidék kapcsolat helyreállító, és egy normális családi gazdálkodáson alapuló mezőgazdaság irányába terelni a folyamatokat. És ha jól értettem, akkor ez a város -vidék kapcsolat és a vidék megérdése ugyancsak biztonsági kérdés. Ez a segítényező. Tehát nem csak a... Tehát az emberi Euróforszakhoz tartozó biztonsági tényező. Jó, jó értem ezt, hogy ez így kell felfogni? Azon kívül, hogy kutyakot teljesen gondoskodni az állampolgárokról, de még, még ilyen szinten is kell tekinteni ezt a kérdést. Igen, nem véletlenül, mondtuk talán még néhány mondatot eljött, és aztán tényleg átadnám a szót Évának is. A város természetes piacot és felvevő terepet biztosít a mezőgazdaság és termékei számára, vidék számára. Ugyanakkor szolgáltatásokat nyújt a vidék és közösségei számára. Tehát egy olyan szerves természetes kapcsolat alakult ki évszázadok során város és vidéke közt, ami nagyon nagy bajokat okoz, ha megszakad ez a fajta kapcsolat. Valahogy vissza kell állítani ezt a normális természetes kapcsolatot város és vidék között. Egy példát szeretnék csak erre hozni, élelmiszerellátás. mint az egyik legfontosabb kapcsolat város és vidékek között. Én egy talán holland tanulmányban olvastam adatokat arra vonatkozóan, hogy az élelmiszerek mennyit is utaznak, Na mire is. a földtől az asztalig jutnak. Én ebből a tanulmányból a sárgarépát vettem ki, mert bocsánatot kérek, de ez még ezen a politikai terepen is érthető, ez már a fölfelé is <gül> ismerős a, a maga a sárgarépa, tehát nem kell magyarázni, miről beszélünk. Egy átlag sárgarépa e szerint a tanulmány szerint, amelynek az a szerencsétlen sors jutott, hogy ebbe a világkereskedelmi őrületbe a fül alá bekerül, most egy ilyen átlag sárgarépa az mire a földtől az asztalig jut, tehát a termelőt, a fogyasztó jut, 1847 kilométer futatik átlagosan mm. a világon. Miközben a tanulmányok sora bizonyítja, hogy 40 km-es körzeten belül az élelmiszereink és az alapszükségleti cikkeink 80%-át el tudjuk mi magunk állítani. Ez nem csak gazdasági szempontból nonsens, és egy tetej, feje tetejére állított világ, nem csak e, élelmiszer és élelmezési és élelmiszerellátási biztonság szempontjából nonsens ez a helyzet, hanem környezeti szempontból is katasztrofális, hiszen hogyha hurcolászunk föl a ezeket a termékeket, rendkívül sok foszilis energiát Igen. kell elfogyasztanunk, szennyezünk a környezetünket, a klímaváltozáshoz hozzájárul, tehát egy teljesen abszurd világ, amit újra a talpára kéne állítani, hogy normálisan működjön környezeti, gazdaság és társadalmi, szociális, regionális szempontból is ez a világ. De ez a van közte egy, egy olyan új szereplő, ugye a, a kereskedelem és a, tulajdonképpen a szállítás, amivel kapcsolódik, és a mögötte álló ipar, aminek a, hogy mondjam, a propaganda ereje az utóbbi mondjuk 50 évben olyan erőssé vált, hogy, hogy az emberek fejében, különösen a városi emberek fejében egyszerűen Nincs, nincs elképzelés arról, hogy hogyan lehetne másképpen, hisz itt az van, hogy bemegyek az első ilyen nagy ö, szupermarketbe, ahol van egy ilyen ó, nagy zöldségosztály, mély hűtött vagy hűtött tárolókba pedig az olasz, nem tudom, hogy micsoda, meg a spanyol, mézé, meg a holland répa. És, és nem is gondol bele, hogy ez a fajta látszólagos gazdagság azt az szólnak éppen egy. Hát én, én is azt mondom, hogy ez egy ilyen élősködő ipar, de ugyanakkor ez az ipar olyan erős, hogy, hogy milliók és milliók élnek belőle. Tehát a társadalomban ez ma már egy, egy erős hang, ami, ami, amit annak eh, a, hogy mondjam, a hiába valóságot belátni, hogyan lehet könnyebben? Be lehet-e az emberekkel? Igen. Igen. Ácséval. vagyok, és sok szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Nagyon fontos végig gondolni például azt, hogy amikor bemegyünk egy ilyen szupermarketbe, amit hát, legyünk őszinténk, mindenki szeret azért, mert nagyon nagy a választék, sokáig nyitva van, tehát vannak pozitívumok, amik miatt szeretnek az emberek oda járni. ugye, Megvásároljuk azt, amitre szükségünk van, és úgy tűnik, hogy minden rendben van. Én azt javaslom, hogy érdemes megnézni azt, hogy honnan való az, ami amit vásárolunk, mert hogyha megvásárolunk valamit, ami mondjuk Hollandiából, vagy Spanyolországból, vagy akár más kontinensről származik, azzal mi azt a, annak az országnak a termelőit támogatjuk, és egyúttal úgy döntünk, hogy a magyar termelőket, a magyar munkahelyeket nem támogatjuk. Tehát ez az egyik ok. A másik ok az, hogy ami, amiért érdemes megnézni, hogy mit veszünk, hogy bebizonyosodott az, hogy ami külföldről, idegen országokból érkezik ide, annak szinte teljesége ellenőrizhetetlen az, hogy hogyan állították elő, milyen vegyszereket használtak hozzá, milyen vegyszermaradványok vannak benne, Uh, szakemberekből, szakemberektől tudom, hogy például az olasz szőlőben 11 féle vegyszer találtak uh, többféle szúrópróbaszerű vizsgálatokon. Ne áltassa magát senki azzal, hogy az, amit ő megvásárol, azt biztosan megvizsgálták és az biztosan jó, mert ugye amit megvizsgálnak, azt roncsolni kell, tehát amit ő meg tud vásárolni, azt biztosan nem vizsgálták. Tehát szerencse kérdése, hogy van-e benne vegyszer maradvány vagy nincs, tehát nagyon fontos lenne, hogy az emberek ezeket mind végig gondolják. Egyébként végig is gondolják, mert ma már azért egyre többször igyekeznek a kereskedők nagybetűkkel ráírni a termékre, hogy magyar termék, mert a vevők egyre tudatosabbak ebben a kérdésben, és ugye ott, ott derül ki aztán, hogy magyar termékként árult, akár hungar hungarikumként árult termékek, azok valójában nem Magyarországról származnak. Hát azért a a valóság mégis az, tegnap elmentem, édesapám hogy vegyünk egy pár barackot, és a, a zöldségeshöz, nem nagy izé, vagy a sarki zöldségeshöz, és volt kint gyönyörű barack, ő kemény, de bordó volt, és nem tudom, nincs olyan, ami puhább. És akkor végül is adott néhány darab puhább valami nektarint, talált, az egyik olasz volt, a másik megézés. Azt mondja, sajnos a szatymazról a barack az még jó pár hét mire, mire lesz. Tehát az, az gyakorlatilag augusztusban lesz neki barackja, és ő ezt árulja, nem tudom én mióta. És ő maga is, ugye tehát hogy mondjam, és emlékeim szerint, mint a gyerekkoromban barack nyáron lett volna. Sárga barack is volt, ugye az rengeteg volt, és most pedig gyakorlatilag az ember nem veszi meg, mert annyira vagy éretlen, vagy pedig mondjuk én is válogatok, mert nem akarom megvenni az olaszt. Most édesapám miatt vettünk három darabot, mert beteg, és oké, okay, de ez nem... Nem igazi és alternatív. Van, ez van, ez van. És ez nem alternatíva. ő Őszintén, szóval én a beteg édesapámnak nem vennék külködből származó gyümölcsöt, megmondom őszintén, és nem vennék szupermarketből származó zöldséget, gyümölcsöt. Rendkívül nehéz olyan terméket találni ma Magyarországon, ami, ami nagy valószínűséggel biztonságos, de érdemes erre odafigyelni. De most ebben nem akarok belemenni, sokkal nagyobb kérdésekről kell, hogy beszéljünk. Itt nem csak erről van szó, hogy, hogy most most mit vásárolunk meg, de azt tudatosítani kell az emberekben, hogy ugye azért tűnnek el a hazai termékek, mert amikor a magyar vásárló külföldi terméket vesznek, akkor, ugyanakkor nem veszik meg a magyar termelőknek a termékét, tehát a magyar termelők folyamatosan szépen csöndben tönkre mennek. Tehát itt ez egy, ez egy két oldalú dolog, aminek a másik oldalát is mindig látni kell. Természetesen ugye a vásárló kiszolgáltatott, mert a vásárló azt tudja megvásárolni, amit oda tesznek elé, de hogy milyen alapon dönt annak a szupermarketnek a, a, a vezetősége, vagy a kereskedelmi osztálya, hogy honnan vásárol, hát ez az, amire már Nekünk nincs nagyon rálátásunk, de ezen nagyon-nagyon komolyan el kell gondolkozni. A másik pedig, amit nagy biztonsággal lehet ma már tudni, hogy ahogy az energiaválságba haladunk bele egyre jobban, és ez ma már senki előtt nem titok, csak aki nagyon, nagyon becsukja a szemét, csak azt tudja elkerülni, hogy szembenézzen azzal, hogy jó néhány. Tehát jele van annak, hogy nem lesz lehetőség erre a nagy távolságokból való ide szállításra, hiszen az energia folyamatosan fogy, és egyszer csak ennek vége lesz. És ha, ha most hirtelen véget érne, akkor, akkor az a gond, hogy nincs mit szállítani, nem? Hát, hogyha hagyjuk tönkre menni a magyar Tehát, mezőgazdaságot, a akkor a egyszer csak vége lesz ennek, hogy külföldről hozzuk ide a terményeket, és akkor egyszer csak... Itt maradunk, hiába vannak jó földjeink, de az is egy óriány... Na, itt érünk el a témánkhoz, hogy vannak jó földjeink? Ki év valójában az a föld, ami mellett elmegyünk autóval? Mert ebben a kérdésben, hogyha hát ezt komolyan megvizsgáljuk, akkor, akkor, akkor azért ez egy nagyon súlyos kérdés. Talán még mielőtt a földről beszélnénk, másfajta kapcsolatok is megszakadtak itt, amik nagyon komolyan hozzájárulnak ehhez a helyzethez, hogy egyszerűen manapság nem nagyon lehet magyar árut találni a boltokban. Nem csak a város-vidék kapcsolat szakadt meg, hanem megszakadt a termelés, az élelmiszertermelés, a feldolgozás és az értékesítés, a kereskedelem közti kapcsolat is. Volt egy ilyen illúzió, vagy talán Szándékos lépések is történtek a rendszerváltás környékén, hogy jobb lesz az egész vertikum, hogyha értékesítjük a feldolgozó kapacitásainkat, az élemszer kapacitásainkat és a kereskedelmet. Mm. Ha elszakítjuk a termeléstől a feldolgozást és az értékesítést, akkor a termelés, a helyi termelés végveszélybe kerül. Kérem, a, a teljes vertikum nyereségét, hogyha száz százaléknak vesszük, tehát a termelés, a feldolgozás és az értékesítés, a kereskedelem teljes nyereségét száznak vesszük, ebből tízettség jut az alapanyagtermelésre, a mezőgazdaságra, az uh -huh. alaptevékenységre. És az összes többi nyereséget mások viszik el, ráadásul ezek az érdekeltségek általában nem is magyar érdekeltségek, illetve hát a magyar érdekeltség esetében is hát olyan mértékben összefonodott már ez a globális tőkével a hazai tőke, hogy nagyon elválasztani sem lehet a magyar nemzeti tőke érdekeltségeknek is nagyon komoly kapcsolataik vannak a nemzetközi tőkével. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy ráadásul ez a 90%-nyi nyereség jelentős része ki is kerül ebből a rendszerből, és nem itt hasznosul. kiviszi. Ki nem a nagyobb baj az, hogy tulajdonképpen pont a 10% az igazi probléma. Tehát, hogy magyarul olyan kevés maradott, ami hát adott esetben talán a, a fönnmaradáshoz sem elég. Abszolút ez az alapprobléma ja. valóban. Tehát itt egy normális jövedelemelosztást kéne újra visszaállítani a termelés, feldolgozás és értékesítés közt. És ez nagyon-nagyon nehéz, miután a rendszerváltás környékén kikerült saját hatás az élelmiszeripar nagy része a cukoripart, 12 gyárunkból 11-et elveszítettünk, és egy van, az sem magyar érdekeltség. Uh -huh. Tehát ilyen azt a cukorárak, ezt ugye a városlakók nagyon komolyan megélték az elmúlt időszakban, milyen módon manipulálhatók a cukorárak, és teljesen ki vagyunk ennek uh -huh. a piacnak. Nos, itt akarok egy gondolatot még behozni ebbe a polémiába. Ez pedig az, Addig lesz ö, ö, egy ilyen látszat biztonság és kínálati sokszínűség, és olcsóság ezekben a szupermarketekben, amíg a helyi gazdaság ö, működik. Abban a pillanatban, hogy a helyi gazdaság tönkrement, gyakorlatilag azt tesz, amit akar. Uh -huh. Oda az árakat is, ahova akarja. Uh -huh. Nincs ugyanis belső kínálat, nincs konkurencia. Mert ha az nem már most is majdnem oda már? Nagyjából már lassan ide tartunk. Hisz mondjuk a, a 500 forintos barackot mennyire veszik át, ha kiviszi a nagybaníra, mondjuk a termelőt. Hát 50-100 forint közötti árat fizet kap a termelő magaért, azért, amit a város lakó majd 100 forintért fog megvenni. Igen, egy almánál ugyanez a helyzet. Hát e felé Igen. tartunk. Ez a 24. órában uh -huh. vagyunk e tekintetben. Vissza kell vegyük saját kézbe úgy mondom a gazdatársadalomnak kéne saját kezbe visszavenni a saját élelmiszerfeldolgozást és a saját élelmiszerkészítést. Mielőtt továbbé, nekem volna még egy kérdésem, mert tulajdonképpen én úgy érzem, hogy itt az EU-val való kapcsolat is problémás, hisz a támogatásoknak, a mezőgazdasági támogatásoknak az aránytalansága, tehát mit tudom, a francia termelők, azok mondjuk megkapják a teljes subvenciót, a magyarok meg ahhoz képest sokkal kevesebbet kapnak, ha jól tudom. Tehát nem csak az van, hogy az a francia vagy hollandáru az az, tehát nem árában jön ide, hanem hanem egy, egy nagyon erősen megtámogatott áron érkezik és ehhez képest hasonló költségekkel dolgozó magyar termék az nem tud labdába rugni. Ez mennyire igaz? Hát mondjuk a csatlakozáskor ez abszolút így volt. Uh -huh. volt egy, van azért egy ütemterv, amely szerint Magyarország eléri a 100 os támogatottságot. És mondjuk nehéz azért összehasonlítani ezeket a szinteket, mert más termés szintet nevez 100 nak uh -huh. egy franciánál, egy magyarnál, és ugye tonnánként adja ezt a támogatást, Aha. direkt támogatást. Tehát a francia száz nem ugyanaz, mint a magyar 100 százalék. Viszonylag magas termés szint. Tehát magyar ezt úgy meg. kell érteni, hogy egy csak légből kapott példa, hogy mondjuk Igen. egy francia termék van, ezer tonna valamilyen arra megkapja, a magyar mondjuk csak százra kapja meg? Nem így értem én ezt, hanem, hanem úgy értem, hogy területegységre vetítve adják a támogatást, és meghatározzák azt is, hogy milyen termés szintig adja ezt a támogatást. Most ez a termés szint és a terület nagyság különböző ország csoportonként uh -huh. Egy franciánál más, mondjuk nálunk 4,73 tonna az a búza amire tonnánként 63 euró támogatást ad a direkt támogatásnál. Ez Szlovákiában más, meg Franciaországban más, meg Spanyolországban 3,5 tonna, ez a természtsín mennyire hagyja ezt a 63 eurót, vagyis az egy hektárra jutott támogatása, az egy spanyolnak alacsonyabb a száz százalék, mint a magyar száz százalék lesz majd a következő évben. Tehát uh, itt 300 euró körül, uh -huh. uh, az eredeti megállapodás szerint 300 euró körül jutott egy hektárra uh, támogatás, hogyha eléri a száz százalékot. Ezt nem kapta meg induláskor ja, uh, a magyar termelő. Ö, hanem ö, csak 25 a 25%-a. De ő tudtának. magában ez a fajta támogatás egyébként nem hat ö, rombolóra, úgy általában a mezőgazdaságra? Hát e, egyszerűen nem lehetne ezt megváltoztatni. Ugye ez, ez kétségtelen így van, hogy Hisz a támogatása ezek teljesen kapott árak, ilyen formában, amiket fizetnünk. Igen, és tulajdonképpen a probléma ezek a támogatásokkal ott van, és az Európai Unió is a reform, a támogatási reform keretében, vagy a közös agrápolitika reformja keretében valamelyest módosít ezen a támogatáson. Hogy tudnélik, támogatást ma arra adnak alapvetően a legnagyobb mértékben, hogy mit és mennyit termel a gazda amit egyébként a piacnak kéne eldöntenie. Az igazi támogatás viszont arra kéne, hogy kapják, hogy hogyan gazdálkodik, hogy mennyi embert foglalkoztat, hogy a környezetre milyen a hatása, hogy mennyire biztonságos az az élelmiszer, amit előállít. Vagyis gazdálkodási rendszerek mentén kéne a támogatásokat adni, mert ott ellenőrizhetők ezek a folyamatok. És hogyha valaki vállalja, hogy egy környezetbarát gazdálkodási rendszert alkalmaz, sok embert foglalkoztat, és ezzel munkahelyeket teremt a környezetében. És ráadásul egészséges, biztonságos élelmiszert állít elő, ami a népegészségügyi szempontból és más szempontból is fontos. Most annak kéne igazán közpénzből támogatást adni, nem annak, aki többet termel adott mennyiségből. Ez igazán piaci kérdés. Tehát tulajdonképpen a, a logikája rossz a támogatási rendszernek. Ez a logika az akkor alakult ki, amikor élelmiszer hiány volt Európában. Mm -hmm. És akkor arra kellett ösztönözni, hogy minél többet termel az még gyorsan volt a 70-re ez a háború után, hábor után közvetlenül. ki, ezek Igen, az alapelved. És Azóta nem változott. És gyakorlatilag ez túlélte magát. Mm -hmm. Egy olyan rendszerben megy tovább ez a fajta támogatás, amikor már nem élelmiszer hiány van, különösen nem Európában. Mm -hmm. Tehát nem arra kell ösztönözni, hogy sokat termelj nagy tömegben, nem tömegtermelésre kéne mm -hmm. ösztönözünk. A támogatás, különösen nem az, amit közpénzből adunk amit mi mindannyian ö, adunk össze adóforintjainkból, és adunk támogatásként a mezőgazdaságnak, hanem arra kéne ösztönözzön, amit az előbb elmondtunk. Na most Környezeti a... szempontok, társadalmi, foglalkoztatási szempontok és minőségi élelmiszertermelési szempontok kellene, hogy meghatározzák a támogatásokat. Csak egy kérdésem, hogy ennek a fénynek van egy olyan érzésem, amit itt, itt, itt még, még nem is a Magyarországon tartunk tulajdonképpen, de nyilván minket ez, ez most euh, élesebben jelenik meg. De hogy ez a fajta ártorzítás, ez tulajdonképpen ö, oka is lehet annak, hogy a kereskedelemnél és a, a földolgozónál csapódik le a, a nagyobb ár, és hisz tulajdonképpen a, a beszerzési ár az egy teljes fikcióvá válik. Tehát, hisz ha az árán meg kéne venniük, akkor nem tudnák eladni annyért, tehát kénytelenek volnának ők engedni a. A, a nyerességükből a másik uh, rovására, illetve a javára, mert itt egy, egy a támogatásnak egy nagy része végül, és akkor ha úgy veszük a nyerességben, átkerül egy olyan helyre, ahol ahol nem történik termelés. Ez, ez mennyire igaz? Mert Biztosan, nekem ezt a képlet igen. jön ki belőle, Biztosan hogy elmondja. Ez is, ez is igaz, de alapvetően az a fő probléma ezzel, hogy rossz irányba tereli a mezőgazdaságot. Uh -huh. Egy tömegtermelő, iparszerű Kemizált, uh -huh. sok vegyszert fölhasználó, nagy energiaigényű, egy primitív szerkezet irányába tereli, ahol néhány növénnyel foglalkozunk. Uh -huh. Ez egyébként a dél-amerikai modellnek megfelelő uh -huh. támogatás. És tulajdonképpen, amikor problémánk van a magyar mezőgazdaság, hogy merre is menjen, de ezt kéne elkerüljük. Tehát nem ebbe az irányba kéne menni, hanem egy minőségi mezőgazdaságot kéne uh, előállítanunk, ami egészséges, biztonságos élelmiszereket állít elő közben megőrzi azt az élhető világot, ami körülvesz bennünket, a tájat, az élővilágot föntartja, és ráadásul ezt olyan rendszerekben teszi ez a mezőgazdaság, amely sok embernek munkát, megélhetést, tisztességes jövedelmet biztosít a vidéki térségekben, és garantálja a városlakók számára és a minőség élelmiszerellátást. Jó. Hát, uh... Van időnk, hogy komolyan például még persze. Mert az a helyzet, hogy az Európai Uniós mezőgazdasági vidékfejlesztési támogatásokról valóban sokféle gondolat, gondolat van most közforgalomban. Én azt gondolom, hogy két dolgot nagyon fontos megérteni. Az egyik az, hogy valóban vannak arra utaló jelek és felmérések, hogy elviszi spekulációs irányba a földpiacot a támogatás, de azt gondolom egyébként, hogy azért azt látni kell, hogy egyik napról a másikra ezeket a támogatásokat megszüntetni nem lehet. Azért, mert az egész európai mezőgazdaság ezekre épül. Tehát azt, hogy mondjuk mi Magyarországon megszüntetjük, mert úgy döntünk, akkor ez azt jelenteni, hogy nekünk olyan gazdákkal kell magyar, mm -hmm. a magyar gazdáknak olyan gazdákkal kell versenyezni, akik kapják ezeket De a az támogatásokat, halára ítéljünk a magyar mm -hmm. mezőgazdaságot. A másik, amire egyébként Európa, az Európai Unió folyamatosan törekszik, hogy csökkenteni vagy akár elvenni ezeket a támogatásokat, mindig vannak ilyen kezdeményezések hiszen az az európai adófizetők pénzéről van szó, és időnként fölmerül, hogy miért fizessünk milyennyit, különösen azoknál az országoknál, ahol viszonylag keveset kapnak és viszonylag sokat fizetnek. De a másik, amit látni kell, hogy abban a pillanatban az élelmiszerárak emelkednének meg. Mert nyilván a gazda, aki eddig kapta ezt a támogatást, és ezzel tudta nagyjából egyenesbe tartani a gazdaságát, mert azért városi embereket bérhat, mondjam el, hogy azért gazdálkodni az egy nagyon-nagyon költséges dolog. Meg kell művelni a földeket, meg kell hozzávenni az üzemanyagot, kifizetni a munkabért, meg kell venni a különböző, ha nem biogazdálkodásról van szó akkor a műtrágyát, növényvédőszert, habiogazdálkodásról van szó, akkor szerves szervestrágyát és egyebeket, illetve hát a vetőmagot bele kell nagyon sok pénzt, nagyon sok munkát, és a növénytermesztés esetében ez majd a következő év aratás után kiderül, hogy egyáltalán visszajön-e ebből valami, vagy sem. Tehát ez egy nagyon <kül> kockázatos és nagyon nagy költséget igénylő ágazat. Na most, hogyha a gazda nem kapja meg azt a, azt a támogatást, amit eddig, akkor nyilván az, hogy ezt folyamatosan tudja csinálni, ezt beépíti az árakba, és hogyha megemeljük az élelmiszerárakat, akkor az azt jelenti azonnal, hogy a legszegényebb emberek azok gyakorlatilag éhezni fognak. Tehát ez az egyik szempont. A másik szempont viszont az, amit nagyon fontos megérteni, hogy az Európai Uniós politikusok azért döntöttek annak idején a vidékfejlesztés és itt most hangsúlyozom, hogy már nem mezőgazdaságról, hanem vidékfejlesztésről beszélnek, támogatások mellett, mert fölmérték azt, hogy ha, ha a vidéken az emberek elveszítik a, a munkalehetőségeiket, akkor megjelennek a városban. Ugye az előbb már ennyián professzor beszélt erről. Ugye, ha nem, nem talál vidéken megélhetést egy ember, akkor, akkor megjelenik a városban, és ott próbál boldogulni. Na most éppen ezért ö, kiabálunk ö, ö, olyan hangosan a földek ügyében, mert hogyha a földeket megnézzük, most visszakanyarodva a föld témára, ö, Ugye ezt nagyon szeretném, hogyha minden városi ember megérteni, hogy ettől a föld kérdéstől, amiről mi most beszélünk, és általában arról, hogy ki és hogyan használja a vidéken a földeket, és hogy kihez folyik be a támogatás, ettől függ százszázalékosan a városiak élete. Mert hogyha Igaz, hogy megvonhatja a vállát egy városi ember, aki egész életében ítélt az aszfalton, és nem is tudja talán elképzelni sem, hogy mit is jelent gazdálkodni, mit is jelent nap, mint nap a föld bánni, mit jelent az abból élni. De azt látni kell, hogy ha vidéki emberek el lehetetlenülnek vidéken, akkor... Itt megjelennek a városban, és nem csak azok, akik egyébként a gazdálkodáshoz szoktak, és csak abban tudnak ö, jól ö, teljesíteni, hanem megjelennek azok a fiatalok is, akik, jó, akár, akik akár főiskolát, egyetemet végzettek, vagy szakképzettek, mert ugye azért a vidéki emberek családjai is nagyon sokat áldoznak arra, hogy a fiataljaik. Tanuljanak, és versenytársai lesznek az eredetileg városi családok, városi emberek gyerekeinek. Most már a fiatalokról beszélek, és nem véletlenül kanyarodom el ebbe az irányba, mert Magyarországon a fiatalok, a diplomások, az új diplomások munkanélkülisége egyenesen katasztrofális. És tehát azt meg kell érteni, hogy a föld az a vidéken a jövedelem, a megélhetés forrása, és hogyha kihúzzuk az ott élő emberek, családok, közösségek alól a jövedelem forrását, mást helyette nem tudunk adni. Tehát akkor gyakorlatilag ezeket az embereket, ezeket a családokat, ezeket a közösségeket lenulláztuk. A társadalomnak két lehetősége van, vagy az, hogy munkanélküliségén a saját pénzéből fenntartja ezeket a családokat, ami hát katasztrófa minden szinten, és gazdaságilag fenntarthatatlan. Illetve, ha nem tartja fön, akkor pedig jönnek a városba, és itt sorakoznak, és kétszázan állnak sorba egy állásért, és az a fajta kivándorlás, ami megindult, és amit már nem lehet lehetnem észrevenni osztálytalálkozókon, ugye az én korosztályom mama korú emberek már bizony elmondják, hogy valaki számba vette, hogy az osztály, volt osztálytársak gyerekeinek a fele külföldön él mert nem azért, mert nem szereti ezt az országot, nem azért, mert nem szeretett volna itt maradni, nem talált megélhetést. És ezért óriási baj az a bizonyos raskóféle mezőgazdaság, amit ő csak professzionális mezőgazdaságnak nevez, és mindenkit félre söpör, és lenéz, és lekezel, mert egyetlen egy ember több ezer, akár manapság Magyarországon már több tízezer hektár gyakorlatilag elvesz, azoktól az emberektől, akiknek ez a megélhetés forrása lenne. És ez bizony, itt jelenik meg, ennek az összes nyüge, baja itt fog megjelenni a városban, és ráadásul azt is el kell, hogy mondjam, hogy általában a vidékről felkerült fiatalok, tehetségesek, életre valók, kiszorítják a városi embereket a saját életterükből. És ezt kell meglátni, megérteni. Innen folytassuk egy pár perc múlva. nagyvárosi dilemmákat. Kondja Gábor. És Bányai Géza, és két vendégünk van, Hányá József egyetemi tanár, és Ácsándor néva, mezőgazdasági szakértő. És hát az utolsó mondatok Ácsándor névától a, a, arra vonatkoztak, hogy ha nem történik változás, akkor a, a, az egész vidéki népesség gyakorlatilag hát el fog tűnni a vidékről, a fiatalok el fognak kerülni a városba, és hát mondjuk úgy fogalmazott, hogy kiszorítják a városiakat, tehát egy ilyen fajta, ilyen, hát hogy mondjam, pozíció, harc is várható, de vajon nem ott tartunk el, hogy erről múlt időben kell beszélni? Hát sajnos igaza van. És el, itt már nem szorítják ki, már, már ez megtörtént. Ezek a folyamatok, valóban Igen. így van, és ezek a folyamatok ö, egyrészt már lezajlottak, illetve most zajlanak. Konkrétan én arra 65 ezer hektára, majd arra több százezer hektára gondoltam, ami még pillanatnyilag a Magyar Állam hatáskörében van, mint állami terület, és ami, amit még saját döntése szerint adhat oda családi gazdaságoknak úgy, ahogy meghirdette. Az sok vagy kevés ez a Föld? Az a 65 ezer hektár? Hát a 65 ezer hektár az, az, a, az a kiinduló pont, ugye, amivel elindult ez a földbérleti pályázati folyamat. Azért nagyon jelentős, függetlenül a mennyiségétől, mert úgy fog tovább folyni ez a, ez a folyamat, ahogy elindult. Nyilvánvaló módon, ha most ezek a földek nem kerültek oda a, a helyi családi gazdaságokhoz, akkor ezek szerint így fog tovább futni az összes megmaradt állami földünknek a, a pályáztatása vagy odaítélése, és ez egy hatalmas, nagy katasztrófa. Én most azért koncentrálok nagyon komolyan erre az állami földkérdésre, és azért szeretném, ha mindenki nagyon komolyan venni, és a városiak is odafigyelnének erre a folyamatra. Ugyanis Magyarország olyan helyzetben van, hogy az elmúlt 20-21 néhány év során mindenét elvesztette. Tehát nincs már közvagyon, alig-alig van valamicske. Ez, a, ez a, az állami tulajdonban lévő termőföld, ez még a közvagyon része, ez az, ami tulajdonképpen még a kezünkben van, és ha ezt, ezzel most tudjuk segíteni a helyi családokat, hogy az ő kezükbe adjuk, hogy ők éljenek meg belőle, és itt nagyon-nagyon komolyan aláhúznám, hogy ők éljenek meg belőle, itt erről van szó. Itt a megélhetést húzzuk ki az emberek alól, ha nem odaadjuk ahova. Most ugye ez a kormány egy olyan vidék fogadott el, amelyik ezt ez célozta meg. Most meg kell, hogy állapítsuk az eddigi eredmények alapján, hogy ez nem sikerült. Most az, hogy valójában mi az oka mögött, hogy, hogy nem sikerült, ugye azt gondolhatnánk, hogy valami ügyetlenség tehetségtelenség, figyelmetlenség, sok mindenre gondolhatnánk, csak hogy annyira komolyan figyelmeztettük, Ángyán professzor is, én magam is, aki él legyen a földhonlap, sokféle sajtóorgánum, sokféle fórumon, ez a téma felmerült, hogy innen kezdve már nem gondolhatunk arra, hogy valami tévedésről van szó, hanem azt kell látnunk, hogy ezzel ágában sem volt ennek a tiszteletre méltó kormánynak megvalósítani azt, amit meghirdetett, és ez tragédia. Itt köz vagyok. Ról van szó, és hozzáteszem azt, hogy itt a bérleti szerződéssel elővásárlási jog is jár. Ugye nem csak 20 évig, 20 évig bérelheti az, akivel most szerződést kötnek, hanem elővásárlási jogot is kap, és semmi garancia nincs arra, hogy ahogy most eldöltek ezek a pályázati ügyek, holnap pedig már arról döntenek, hogy elővásárlási joggal meg is veszik. Tehát magyarul semmink nem marad, ez azt jelenti, hogy a közvagyonból szinte semmi nem marad, legalábbis a legfontosabb ö, ö, ö, termelőeszköz a termőföld ügyében. Tehát ez megengedhetetlen. Lássuk néhány dolgot, néhány Milyen. konkrét Igen. dolgot arra vonatkozóan, hogy miért fontos, hogy a családok kapják ezt a földet meg. Magyarországon ma a föld területnek durván a felét tők és társaságok használják, ez a dél-amerikai szép. Számokat lehet mondani, hogy, hogy érezzük a, a nagyságát. Hát, ők, a a, a szántóterületünk 4,5 millió hektár, mondjuk ez a legnagyobb Igen. potenciálú terület, de van még 1,1 millió hektár gyepünk is, és van közel 2 millió hektár erdőnk Igen. is. Tehát ez az a terület, a művelt terület, amiről itt beszélünk. Tehát nagyjából. Több mint 80 a egyébként művelt terület Magyarországnak, tehát egy nagyon jó potenciálról Igen. beszélünk, tehát a 10 millió hektárunkból több mint 8 millió hektár az ebben a kategóriába tartozik. Ültetvények és minden egyéb is persze ide tartozik. No, ha most ezt a területet megnézzük, durván ennek a felét ma a megművelt területeknek tők és használják. Nem egész pontosan, de a példakedvéért elhanyagolhatjuk a különbséget. A másik felét egyéni gazdaság, családi gazdaság használja. Ha most a bérmunka mellett, hogy egy szempontot itt kiemeljek, az önfoglalkoztatást is beveszük, ami a mezőgazdaságban egy alap dolog. Hát a család dolgozik, mm -hmm. és ebből él meg. És ez nekünk ugyanolyan érték, mint hogyha bérmunkásként alkalmaznánk valakit. Ráadásul egy egész család csinálja együtt, így van, nem egy-egy egy a statisztikában, Igen. mert azt mondják, hogy 120 ezer embert foglalkoztat a mezőgazdaság, ezek a bérmunkások urai. Mm -hmm. Tehát, ha nem csak a bérmunkásokat, hanem ezt a természetes önfoglalkoztatások kapacitását is a mezőgazdaságnak figyelembe vesszük, akkor ma Magyarországon 420 ezer körülbelül az a foglalkoztatott, uh -huh. aki teljes munkaidejbe átszámítva mezőgazdasággal foglalkozik, ha ezt a családi munkaerőt is beleszámítjuk. No, az egyik felén ebből a 420 ezerből, ahol a tőkistársaságok működnek, 84 ezer főt foglalkoztatnak. Tehát a Föld felén 84-et, a másik felén foglalkoztatják a 340 ezer körüli. Na, jó, erre embert. jön a közgazdás, és azt mondja, hogy hát mennyivel jobban megéri, ugye? Látja, hogy ott csak 80 ezeret foglalkoztatnak. Úgy van, és mi történik? És itt a lényeg. A Föld egyik fele eltalt 340 ezer embert. Uh -huh. Meg a családot. Ugye? Ez egy nagyon nagy népesség, akinek uh -huh. munkát megélhetést adtunk. A másik fele ennek a negyedét Miért? Mert a tőke befektető, amikor beteszi a pénzét, azért teszi be, hogy minél többet kivehessen, ezért minimalizálja a foglalkoztatást. Azt mondja, hogy az élőmünk a hatékonyságát növelem. Kiszorítom az embert. Mondok egy példát erre, a gyártás, hogy konkrét példákat és adatokat is hozzunk. Én kiszámoltam, hogyha mi nekiállnánk bioetanol gyártatni, és monokultúrás kukoricatermesztést tennénk mögé, mert hogy az kell nagy tömegbe, elő kell állítani az alapanyagot, és etetni kell ezt a gyárat. Egy-egy ilyen 100 ezer tonna kapacitású gyár köré 80 ezer hektár monokultúrás kukoricát kell termeszteni, de semmi más nincs, csak kukorica éveken keresztül, annak mindenféle problémájában. Minden se vetésforgózással. Kérem szépen, ott egy ember foglalkoztatásához 174 hektár kell. 174 hektár ad egy embernek munkát. Ha most összehasonlítjuk mondjuk egy kertészeti ágazattal, egy szántóföldi kertészet esetén, még nem is a legintenzívebb kertészetről beszélünk, ott egy hektárt szoktunk számolni, ami eltart egy embert. Ugyanannak a földnek az eltartó képessége, a foglalkoztatási kapacitása ebben az összehasonlításban két szélső példát véve 174-szeres. De az átlag is négyszeres, hogyha mi a családoknak adjuk, Ugyanazt a Földet, mm. akkor négyszer annyi ember tudunk foglalkoztatni és munkát megélhetést adni, négyszer annyi családnak, mm. mint, hogyha, mint hogyha csak a bérmunkára alapuló, tőkés társasági formában használnánk ugyanezt a Földet miért, mert a különbözetet kiveszi a tőkés. Azért teszi be a pénzt, az neki extra profitként jelentkezik. Az a különbözet ami másik oldalon a foglalkoztatást biztosítja. Mm. És mi ebben az erkölcstelen, most akkor ennek az erkölcsi oldalát is próbálják egy picit megvilágítani. A haszna a tőkebefektetői ennek az egész rendszernek, hogy ki tud ilyen extra profitot venni a rendszerből. A kárait az pedig az egész társadalom viseli, mert a munkanéküli segéd nekünk kell fizetni a közpénzből. A városlakó is összeadja, mindannyian összeadjuk. Nekünk kell fizetni a közfoglalkoztatásnak a terheit, ami nem ingyen történik, Nekünk kell az egészségbiztosítást, azoknak az embereknek, akiknek nincs foglalkoztatása biztosítani valamilyen szinten. Tehát nekünk kell a környezeti kárait majd helyreállítani az ilyen monokultúrás, tömegtermelő, tők formában működő mezőgazdaságnak. A hasznai tehát egy adott befektetői körnél jelentkeznek, a kárait pedig az egész társadalom viseli. Ezt mondjuk, hogy az externális, a külső költségei, a társadalmi költségei elképesztően magasak egy olyan rendszernek, ahol a földet tőkés és társaságoknak adjuk és az ő profitérdekeik határozzák meg azt, hogy mi történik ebben az országban. Ezt kell megértsük. Nos, ezért mondja a vidékstratégia, amit szóba kerül, mm. a nemzeti vidékstratégia, ha mi ezt a struktúrát megváltoztatjuk, vagyis a családoknak adjuk oda az erőforrásokat, akkor a 440 ezerről 10 év alatt 700 ezerre tudnánk növelni. Pusztán ezzel az egy mozdulattal hogy a struktúrát megváltoztatjuk, hogy más módon használjuk a földet, 700 700 ezerre tudnánk ezt a fajta foglalkoztatási kapacitást növelni, amikor a kormány azt mondta, hogy egymillió munkáját akar létrehozni. Uh -huh. Akkor alapkérdés, hogy egy ilyen fontos ágazat, mint a mezőgazdaság, az valóban járuljon ehhez hozzá, és hozzá tudna járulni több százezer ember, Megélhetésének a biztosításával, ha nem a tőke érdekek és a tőkebefektető társaságok érdekei határoznák meg az erőforrás felhasználást, hanem ahogy Európában, mert ide szeretnék még visszatérni, hanem ahogy Európában nem tőkés társaságok működtetik a mezőgazdaságot, nem találnak tőkés társaságokat. Családi-gazdasági modellről van szó. Az európai modell kis- közepes családi gazdaságokon alapul. Egy burgerlandi 75 hektáros gazdaság, eltart egy héttagú családot. Tehát a családi gazdálkodás ez az európai modell alapja. Persze úgy, hogy nem csak önmagába áll ez az egy család, amikor a piac kapcsolatba uh -huh. kerül, hanem szövetkezik. Ugye itt szoktak... De még az is van, hogy kell legyen helyi piac, meg egy kis helyi szolgáltatás, ami ugye őket szolgál, aki... Gépállomás, hát közös egy gépállomás. Természetesen Egy, csomó, egy csomó, is minden, ez. Tehát a kézművesség építhető erre, uh -huh. erre a helyi feldolgozás, a helyi értékesítés, a helyi piacok egész uh -huh. rendszere, helyi a turizmus? vendéglátás, uh -huh. turizmus, kérem, ahol 80 ezer hektár kukorica monokultúra van ami egyébként is 174 hektáronként ad egy embernek munkát, ahogy ezt az előbb említettem. Arra a mezőgazdaságra az égvilágon semmi nem építhető, tehát járulékos teremtő képessége sincs, mert hogy lehetne turizmust elképzelni egy olyan tájon, ahol 80 ezer hektáron csak kukorica van? Ott azt szoktam mondani a hallgatóimnak is, hogy legfeljebb a vaddisznó érzi jól magát, de az a család, akinek két hete van, hogy regenerálja magát, nem fogja bevenni magát a kukorica tábla közepébe egy kukoricaszárító üzem mellé Igen. oda, ezt a durva példát azért hozom, mert jelezni szeretném, hogy ehhez a fajta dél-amerikai tőkés társasági nagyüzemi, monokultúrás mezőgazdasághoz az égvilágon semmi nem társítható, ami mm. szintén munkahelyeket teremtene, szemben azzal a családi gazdasági modellal, amit Európa egyébként követ. Ha nem lenne versenyképes, ugye ezt szokták mondani, de hát kérem szépen, hogy gondolja, hát és akar Magyarországon, hát, hát 80-100 hektáron, hogy lehetne megélni? Hát úgy, ahogy Európa megél ebből, a boldogabb fele, ha szabad így mondani. Sőt, annyira versenyképes, az újak is, a lengyelek is, ahol mindig is családi gazdaság volt, sose csináltak nagy üzemet, most se engedik hogy a lengyel teljön jön ide be és szorít ki bennünket a híres Na. nagyüzemeink által előállított tejet, Mert kiszorítja a lengyel tej. Ez a, ez a látszólag felaprózott gazdálkodás, ez nem jelenti annak a végét, hogy ne lehetne mondjuk... Nagyban mondjuk tejet árulni, Sőt, vagy hát izélni, vagy ilyesmit, Sőt. Sőt. Ugye? Hát a szövetkezési uh -huh. modell hozzá tartozik. Uh -huh. Hát évszázados hagyománya van Nyugat-Európában, de nálunk is. Uh -huh. Hát a magyar szövetkezeti mozgalom az éppen ezt jelentette, uh -huh. hogy amikor a piaccal kapcsolatba kerülök, vagy feldolgozok, értékesítek, vagy beszerzek, akkor ezt közösen teszem, mert nagyobb a piaci erőm versenyezni tudok a nagyobbakkal is, de nem a gazdálkodásban kell nekünk ezeket a gigaméreteket tőkistársági formában megvalósítani. Hát Sándorné? Igen, az nagyon-nagyon fontos tudni vagy érteni, hogy amikor mi szövetkezetekről beszélünk, akkor mi nem a kolhoz típusú szövetkezetre gondolunk, amik ugye a rendszerváltáskor tönkre is mentek nagy részt amit a szovjetek hoztak nekünk, hanem arra a fajta szövetkezetre, aminek a modellje az Dániában van. Ugye egész Dánia, és azért gondolom, hogy még a legelvadultabb is sem mondja azt, hogy a Dán mezőgazdaság elmaradott, hiszen a világ egyik legfejlettebb ö, mezőgazdaságát találjuk Dániában. Családi gazdaságokra épül, az átlagos méret körülbelül 70 hektár napjainkban, és a családi gazdaságok együttműködésére, inkább ezt a szót szeretem használni, vannak. minden olyan dolgra, tehát magyarul, amit már egy gazda, egy maga nem tud megoldani, mint például a feldolgozás, akár Tejfeldolgozó üzemet közösen létesítenek, és ennek megvan az a hatalmas erőnye, hogy akkor a saját szövetkezetük vásárolja föl tőlük, amit ők megtermelnek, Amint és ők ő maga dönt Igen. arról a szövetkezetében, hogy mennyiért vásárolja meg, de ha nyeresség van, az is ő hozzá csorog vissza. És itt szeretnék még egy nagyon fontos dolgot elmondani, hogy Éppen ebből a példából is jól látható, de ha visszatérünk a hatékony, professzionális, raskóféle mezőgazdaságra, akkor nagyon fontos elemezni, hogy örülhetünk annak, hogy egy üzem nagyon hatékony, és hogy sok profitot hoz annak, a, aki üzemelteti, de kinek is tehát a jövedelem útját nagyon-nagyon komolyan meg kell nézni. Ezt javaslom mindenkinek, mindenkinek, hogy ebből a szempontból kell mindent megvizsgálni, hogy az a jövedelem, ami mondjuk egy adott településhez tartozó földön megterem, hova kerül. Hova kerül? Mert hogyha nem tudjuk helyben tartani a helyi közösségben, a helyi családoknál azt a jövedelmet, ami a településhez tartozó földeken van, földekből befolyik, akkor, akkor gyakorlatilag nagyon nagy baj van amiről már az előbb is beszéltem, és amit ön kérdezett, hogy nincsen már így is túl késő, Azt mondom, hogy igen, de valószínűleg a 24. órába és az, hogy előtte vagy utána, azt majd az elkövetkezendő évtizedek fogják bebizonyítani. Vagyunk, mert például az a kis település, amiért én most már 20 évvel élek szakadva dolgozom, 1100 fős településként ismertem meg. Ma már alig 900 lakosa van. Annak idején a 60-as, 70-es években 350 gyerek járt az általános iskolába, ma 48. Tehát folyamatosan szorulnak ki az emberek. Most el kell azt is mondani, hogy a település körül lévő körülbelül 3000 hektár, egyetlen egy ilyen nagyon ügyes, nagyon hatékonyan termelő, nem is ott élő emberi, vagy legalábbis ő műveli, tehát most bérlet, vagy tulajdon ez itt részletkérdés. És a jövedelem ahhoz az egyetlen családhoz folyik be, miközben a hantosja kénytelenek voltak elhagyni a falujukat, ugye a fiatalok, és az is már csak látszat, hogy a falvak látszólag még Magyarországon, vidéken állnak, mert, hogyha megvizsgáljuk, hogy az emberek oldolgoznak, az emberek nagyon nagy része az már most a városokba jár be dolgozni három műszakba valamelyik multinacionális vállalathoz. Tehát olyan szinten ö, ö, húztuk ki a jövedelmet a vidéki közösségek alól, hogy ez valami döbbenetes, és ez a bűne ez a súlyos ö, ö, hibája ennek a mostani ö, földpályázati és bírálati rendszernek, hogy ezt a folyamatot folytatta. Tehát olyan szinten nem gondol a helyi közösségekre, hogy ö, egy, ha megfigyelik, ha visszalapozzák az összes hírt és az összes kormányzati nyilatkozatot, hogy ugye helyi gazdának nevezi azt a gazdát, aki igaz, hogy 20 kilométerben limitálta, de mondjuk a harmadik faluban él. Na de de most 20 km van, egy... aki 200 km van. Jó, könyör... Jó, most az, hmm. az már egy következő kérdés. De könyörgöm, ki gondolt ebben a rendszerben arra, hogy az adott településhez tartozó erőforrások az adott közösséget szolgálják? Senki. Egy gondolat nem volt erre. És hát ez bűn. Most egy, csak egy, egy közbevetés, ami, ami látszólag ö, egészen ö, távoli, de szerintem egyáltalán nem az. Nagyon sokan vannak barátaink között is, akik városi emberek, és érzik ennek a városi létnek a, a, a hát csődjét, és azt tervezik, hogy el fognak menni vidékre, leköltöznek a családjuk, és, és megpróbálnak gazdálkodni, stb. Tulajdonképpen ö, sokan volnának ilyenek, de ha úgy vesszük, az ő reményeik, azok lehetetlenné válnak, hisz ők maximum egy telekre tudnak ott lemenni, hisz földet már nem fognak tudni akkor ö, szerezni. Tehát mindenfajta olyan törekvés, ami még élne az emberekben, hogy ők, ők szívesen váltanának, akkor az is meghiúsul, hisz itt, ha azt mondjuk, hogy 400 ezerről mondjuk 700 ezerre nőne a, a száma ezeknek az embereknek, talán benne vannak azok is, akik szívesen visszamennének. Természetesen, és itt ö, ö, egyéb programok is kapcsolódnak ehhez a, a földprogramhoz természetesen, de hát az alap először is az lenne, hogy a helyi közösségek kapják meg. A saját erőforrásaikat, uh -huh. és ennek a haszna maradjon benne a közösségben. Csak így a helyi gazdaság és a helyi megerősítésével tudjuk talpra állítani a vidéket. Igen, nálunk van valami földszerzési limit egyébként egy szemére. Az hogy van? Ez, mintha a lett van a 100 hektár, hektár, vagy 300, 300 hektár, hektár 6000 aranykoron. Akkor hogy az, amit... jön neki a 3000 hár, hektáros bérlemények? Ügyesen. Ezek Családtagok, érdekeltségekhez kötődő emberek. Akkor erre példát, hogyha már Igen. ez így fölmerült, hogy hogy jönnek ki. Ugye azt halljuk mostanában is, hogy hát kérem szépen, amit eddig egy művelt, az most már harmincan művelik. Ezt maga a miniszterelnök úr is elmondta a parlamentben, tehát autentikus forrásból mondom hogy ez elhangzik valóban, és ez egy nyilvános érv arra, hogy hát elindult az a folyamat, hogy eddig koncentráltan nagy tőkistársaságok használták, most pedig ugye azt, amit eddig egy használt, azt most 30-an, ezt hallottam éppen legutóbb, 30-an használják. Most hogy jön ki ez a 30, hadd mondjam én, hogy végül is ugyanaz a koncentráció marad meg, csak formálisan egészen másképp néz ki, kifelé mást lehet mondani. A csákvári állami gazdaság példáját kell idehozzam. Amikor én e, szembesültem ezzel a helyzettel, hogy nem az történik, mint amit a kormányprogramban és a vidékstratégiában meghirdettünk, vagyis az, amit itt Éva is elmondott, hogy a helyben lakó gazdálkodó családoknak fogjuk adni, illetve olyan fiataloknak, akik hajlandók letelepedni, és ez egy picit erre is válasz, uh -huh. városi fiatalokként letelepszik, vállalja a gazdálkodást, elsajátítja ennek az alapfogásait nyilvánvalóan bizonyos ismeretekkel, rendelkezik. a is nyíva, van. Igen. És még egy dolgot hozzátettünk, miután e, a demográfiai helyzet is katasztrófának, is Magyarországon, hogy vállalja azt, hogy két vagy több gyereket világrahoz és tisztességgel fölnevel, mint ahogy egyébként a fiataloknál Kopmária tanulmányai nagyon szépen mutatják. Megvan ez a szándék, amikor elindulnak. Csak semmi nem kedvez nekik, hogy ezt a szándékukat valóra is tudják váltani. Nos, hogyha ilyen fiatal párokat is ide veszünk, és akik letelepednek, hogy nekik adjuk a, e, e, nekik adjuk a földet, földet, ez volt a kormányprogram. Hát ezzel indultunk. Én magam erre szerződtem, egyébként, a szabad így mondani. Én odaadtam miniszterelnök úrnak annak idején azt a vázlatot, ami tartalmazta ezeket az alapelveket, és miniszterelnök úr azt mondta, hogy ez lesz a programunk. Mm -hmm. Tehát ebből indultunk ki. A vidék stratégiának, ez a vázlat az alapja. Ennek alapkérdése ez, hogy a helyben lakó gazdálkodó családok kapják meg az erőforrásokat és a földeket. Nos, amikor én láttam, hogy nem ez történik, mert a pályázati rendszer az teljesen más irányba viszi az állam kezében lévő mintegy 450 ezer hektárnak a, a, a, a gazdálkodókhoz juttatását, akkor én konkrétan elemeztem, hogy ténylegesen hova is kerülnek. Mert az az érzésem, hogy időnként úgy vitatkozunk, hogy nem tud egyik fél se, hogy miről is beszél. Tehát a tényeket, lássuk a tényeket. Sok segítséget kaptam éváigtól is, másoktól is, hely, helyi információkat is, és én összeraktam a képet. Azért mondom nyugodtan, hogy a csákvári gazdaság állami gazda, volt állami gazdaság, amit aztán privatizáltak. Eh, annak a példája kiváló arra, hogy mennyire nem harmincan művelik, amit eddig egy, egy mm. valaki művelt. A csákvári állami gazdaság, ZRT, most, most én. már az ERT, ugye az, ERT, az kis változás, és változás igen. történt, igen, Jó, az ERT-nek a vezérkara, négy mm -hmm. család, a főrészvényes, a vezérigazgató, a főrészvényes és családja, a vezérigazgató és családja, a, az erdész és a jogásza a társaságnak, tehát mondjuk a, a vezérkara, mondjuk uh -huh. így a csákvári almi a 80 éves budapesti család. De olyanok is, a családtagok közt olyanok is, mint amit itt Éva említ, hogy a, a főrészvényes Budapesten élő 80 éves édesanyja is pályázott uh -huh. földekre, és nyert is magyar almáson 185 hektárt területet, amit ő innen Budapestről fog, ezek szerint, mm -hmm. ha tényleg minden földrésztetet külön művelnek, és 30-an művelik, akkor ő innen magyar almásról fog gazdálkodni. És a magyar mm -hmm. meg nem kaptak semmit? A magyar semmit. meg nem kaptak semmit, de ugyanígy kajászót, vagy más településeket is mondhatjuk, ahol a helyben lakók semmit nem nyertek. Itt formálisan a Csákvári volt állami gazdaság, vagy RT-nek a vezérkara formálisan 29 szerződéssel nyert Mm, mert, mert a formálisan csak en művelik, majdnem megvan a 30, tulajdonképpen lehet, hogy ez a példa, a csákvári uh -huh. példa, de az egyben művelődik. Uh -huh. Hát nem a, a, a vezérigazgató székesfehérvári rokonsága fogja művelni nyilvánvalóan, akiket a nevén nyerték, akik most a se tudják. A, a részvénytársaság az, az egy pénzügyi konstrukció, ez egy gazdálkodási forma, annak Így semmi köze az, hogy sőt, kifejezetten azt jelenti, hogy akiknek pénze van benne, azok csak a pénzükkel vannak benne. No, tehát itt 29, hát ők nem fognak 29 a szerződéssel nyertek ugyan, de ezen hektár hektár összességében, uh -huh. és ezt nyilvánvalóan ugyanúgy együtt fogják művelni, mint ahogy eddig is egyben művelték, semmiféle változás itt nem történik, Egyfajta szemfényvesztésre ez viszont alkalmas. Mert úgy tűnik, hogy itt most már 29-en gazdálkodnak ugyanazon a földön, ami eddig csak egy részvénytársaság. gazdálkodnak. És ezekben nincs egy helyben lakó. De nem is 29-en vannak, mert többet 10. Mert ugye egy ember több pályázaton is nyerhet, tehát gyakorlatilag kb. 5-6-an lehet. 10-en vannak egész konkrétan a csákvári állami gazdaságban. Ja, tehát ha összeadjuk az összes pályázatot, és a neveket is Tadak benne összeadjuk, akkor, akkor kijön 30 név, akiből ismétlődünk. Még csomó. 30 név se jön ja. sincs, mert, mert egy ember több nyerhet. De egy név, név többször több több fordul Tehát Igen, úgy, úgy lesz van. belőle úgy úgy egy emberből, hogy lesz kettő. Úgy És egy családnév mm. van. is mm. nagyon vagy, sűrűn fordul elő, vagy egy azonos lakcím nagyon sűrűn fordul elő, meg helyben lakónak tűnik az illető, mert csak vele van az azt is mondani, hogy ha én azt 30-szor 100 hektáros szerződéssel én meg megszerezném, az 30 szerződést, tehát 30 név van mögötte. Igaz, hogy ez mind az én nevem? Így van. Hát hát, de de de de de de a, a statisztikában már a, a parlamentben már egység. úgy hangozhat el, hogy 30, hát 30 ezért, szerződőnk volt. Ezért, ezért mondja a miniszter úr uh -huh. folyamatosan, hogy 30, 30 hektáros, hektáros, hektáros egységeket, egységeket adunk, adunk ki, mert ez ja, az átlag, de egy egy például nyer, uh -huh. a 80 éves budapesti anyuka az 185 hektár Igaz, hogy azt most megsemmisítették azt. Szóval példát, ha szabad így mondani, ugye egy tízemeletes bélyány, Bérházat, hogy egy ilyen városi példát hozzak, bérbe lehet úgy is adni, hogy egyben egy érdekeltségnek bérbe adom az egész bérházat. Ingen. De megtehetem ezt úgy is, hogy lakásonként külön adom bérbe, de ugyanannak, akkor a végeredmény ugyanaz lesz. Uh -huh. Tehát az egyik esetben a... ugye van száz bérlőm, mondjuk a tizemveletes bérházban, a másik esetben egy bérlőm van. De száz a... bérleti szerződés. Igen. A százbérleti szerződés. De ha még a titkárnőnek is adsz meg a, a ő jó, hát ez szóval... a tipikus magyaros kiskapu, mondhatnánk. Hát igen, csak erre. ezt már nem engedhetjük meg magunknak, mert nem marad semmi hozzá az országon. A helyi közösségek az erőforrásaikhoz. Így viszi el a spekuláns tőke, elélük. Na most ebben ö, a törvény, Tökéletlensége az, hogy rá van egy ilyen kis kapu, vagy pedig, vagy pedig egyszerűen egyfajta politikai Ez, a fajta, ez a fajta pályázati rendszer, ami kialakult, ez lényegében szándékfüggő, hogy mi sül ki belőle. Mert ugyanezekkel a feltételekkel meg lehetett volna valósítani azt is, amit a kormány meghirdetett, hogy helyi családoknak adják oda, hiszen ott voltak a pályázatok, ugye három ember döntött arról, hogy kié lesz, és lehetett volna úgy dönteni, hogy ennek a helyi családnak adom, de mivel ugye olyan volt, na és a legfontosabb kritika az, hogy teljesen szubjektív módon lehetett dönteni a pályázatról, mert a szubjektív elemre a pontoknak 40%-át lehetett adni, tehát gyakorlatilag itt egy rendkívül tisztességtelen folyamat zajlott le, Eleme egy, kvázi, tör, egy ilyen pályázat, kvázi, kvázi törvényesen. Azt mondom, hogy kvázi törvényesen, mert ugye a meghirdetett elveknek, a birtokpolitikai irányelveknek és sok mindennek nem felel meg ez a pályázat. De ha jogilag elkezdjük ö, ö, vizsgálgatni, akkor, akkor lehet, hogy a végén az jön ki, hogy hát tulajdonképpen nem vétett a szabályok ellen, mert 20 kilométeren belül van. meg... Tehát értik, egy ilyen szabály volt tulajdonképpen az egész. Rendszer. De megmondom egész szintén, hogy amikor az utolsó változás történt, mert figyelemmel kísértem, hogy milyen feltételeken fogják ezeket meghirdetni, sőt, a miniszterelnök úrnak. Komoly levelet írtam ebben az ügyben, amiben jeleztem neki, hogy lehet itt nagyon sokféle trükköt bevetni ebben a rendszerben, de a végén úgy is kiderül, hogy kiélett a föld. És hogy ez olyan óriási hitelvesztést fog okozni a kormányunknak, én ezt előre jeleztem a miniszterelnök úrnak, természetesen fütyült rá, hiszen ezek a dolgok már sok évvel ezelőtt eldőlte. Még tudhatná, hogy egy faluban ninok. Így van, hát az emberek, szemmel nem előtt zajlik, az emberek szemmel előtt zajlik a dolog, tehát én is eseten a saját oldalamon próbáltam először rádöbbenteni a társaságot, hogy ennek nagyon komoly ö, problémák lesznek a következményei. De a konkrét dologra, hogy hogy lehet szubjektíven megítélni a pályázatot. A pályázati rendszernek az egyik pontja, amire a 380 pontból 150-et, tehát azt a bizonyos 40%-ot lehet adni, az, eh, annak az elnevezése az, hogy a pályázat gazdasági és szakmai értéke. De azt, hogy mitől lesz valami gazdaságilag és szakmailag értékes pályázat, arról egy sort nem mond a pályázati kiírás. Tehát rábízza a, a bírálóra, hogy mondd meg te, hogy most mi a szakmai értéke annak a pályázatnak. Ez önmagában 40%-ot módosíthat a pontokon, uh -huh. tehát e, egészen eltérítheti akármilyen irányba. Tehát lehet az is, hogy a helyit hozom ki, meg lehet az is, hogy valami más érdekeltséget, de ennél érdekesebb dolgok is vannak. Ugye itt elindult egy vizsgálat, én magam is elhatároztam, hogy az összes pályázatot végig fogom vizsgálni, mert ugye a szisztéma az úgy működik, hogy külön pályáztatnak minden blokkot, de senki nem rakja össze így a képeket, hogy kihez is kerül ez a föld. Tehát egy-egy blokkról lehet tudni, hogy kié, de az érdekeltségek mentén nem lehet egy képet kirajzolni. Én vettem a bátorságot, hogy összerakom ezeket az érdekköröket, és megmutatom, hogy ténylegesen kikhez kerül a föld. Eddig még egyetlen ilyen elemzés, a két egy térséget elemeztem én a Fehérmegyei 4800 hektárt, ami az ottani addig bérbeadott összes területet jelenti, és a Borsodi mezőségben is az összes bérbeadott területet, 2800 hektár. Tehát egy 7600 hektáros területre vonatkozóan teljes körű fölmérést készítettem, és összeraktam ezeket a képeket. Nos, a bírálatnál találtam olyat is, amikor átnéztem ezeket a pályázatokat, elmentem, meg, leültem és végignéztem darabra az összes pályázatot. a ráadásul titkosítva van, tehát kifelé nem is lehet nyilvánosságra hozni mm -hmm. ezeket, se a bírálatokat. De képviselőként se a ezt megteltem? Képviselőként yeah. megteltem, és meg is tettem. Mm -hmm. És ami köznyilvános, azt én köznyilvánosság elé fogom hozni, és, és ezt eddig is megtettem, és a továbbiakban is meg fogom tenni. Közpénzekről van szó, közvagyonról van szó, tehát a, a, a közösségnek joga van megtudni, hogy hogyan is használjuk fel a közös vagyonunkat. Nos, én például olyat is találtam a pályázatok között, hogy egy adott blokkra négyen pályáztak. A nyertes és a negyedik pályázó és a sorrendben aztán negyedikként kihozott pályázó, pályázata szövegszerűen teljesen azonos volt. De a betűhibák is azonosak voltak, a helyesírási hibákkal is beleértve. És az egyikre, aki nyert arra a pályázatra adott a bíráló 120 pontot, ugyanarra a szövegre a negyedik helyzetnek 60-at. És a 60 pontnál kisebb volt a végén a különbség, ami eldöntette, hogy ki nyer. Hát ugye ez már azért a bűncselekménynek a gyanúját is fölveti. Nem egyszerűen arról van szó, mert igaza van évának, hogy ha olyan törvényeket hozok, olyan rendeleteket, amiben még ez is belefér, akkor nem lehet jogi útra terelni az ügyet. Hát nem mondhatom azt, hogy törvénytelen volt. De ez ez a nyilatkozat teljesen személyfüggő. Abszolút attól olyan. függ. Tehát 40%-ban legalábbis az dönti el, hogy a bíráló, vagy aki neki mondja, hogy kinek <gül> kell adni, az kinek akarja adni azt hát a területet. Pontosabban van egy miniszteri biztos, ugye Dr. Szabó Csabát nevezte. Ki, aki teljhatalmat kapott a földügyek fölött, és hát ő irányítja azt, hogy akkor hogyan is nőjenek el ezek a dolgok. Azt szeretném megegyezni egyébként. Már hogy ezt úgy kell érteni, hogy a pályázatok sorsáról is egy hát személy dönt? Tehát ő teljhatalmat kapott ebben a. Hát, hát mondjuk, hogy ő felügyeli én nem ezt a, felügyeli állítom, a Csak mm -hmm. azt állítom, hogy ő teljhatalmat kapott. Ugye a miniszter úr is minden kérdésben őre mutogatott. Hát ő felügyeli, ő mutogatott, a ő felügyeli ezt a területet, tehát ő egy személyben. Egyébként voltak olyan, voltak olyan hírek, amik arról szóltak, hogy ő egy személyben fogja megmondani, hogy ki él de ezt ugye bizonyítani uh -huh. nem tudhatjuk, minden esetre, hogy ő a felelős ezért, az bizonyos, illetve még egy felelős van, aki éppen most távozott csendben a minisztérium méréről, a Nemzeti Föld Alapot felügyelő közigazgatási államtitkára, akiről a közvélemény viszonylag keveset hallott eddig, Farkas Imre, most távozott csendben a vidékfejlesztési Minisztériumból, és egy még nagyobb vagyonszerzési területre került a Nemzeti Fejlesztési, nemzeti minisztérium, fejlesztési hát nem Minisztériumban. Nem tudom, lezajlottam lezajlott -e már, mindesetre most zajlik ez a Igen. Tehát, ő, a tehát jogilag és formailag ő, felelő, ő felelt a minisztériumon belül a Nemzeti Föld Alap felügyeletéért, illetve hát ugye a miniszteri biztos dr. Szabó Csaba, Gyakorlatilag ezeken a szinteken dőltek el a dolgok. Még az előző példát, hogy befejezhessem. Tehát, amikor azt mondtuk, hogy az első kapott 120 pontot, a, ugyanarra a szövegre a másik 60-at, és természetesen nyert. E, aki negyedik lett, az 20 éve gazdálkodik. Tehát ott hihető is, hogy az a szöveg, amit ő leírt, ő ezt ő írhatta valószínűleg. Hogy hogy került az első helyzethez, ez egy külön történet. Egyébként a a Borsod megyei eh, rendőrfőkapitánságtal hívtak, mert a nyomozás zajlik ez ügyben, tehát följelentés történt. Uh -huh. Ugye itt a bűncselekmény gyanúja is fölmerül. Uh -huh. Az első helyezett viszont, aki 120 pontot kapott ugyanarra a szövegre, és nem tudni, hogy ez a szöveg hogy került hozzá, ugyanaz a pályázati szöveg, ő pedig soha nem gazdálkodott, eh, egy szociálpedagógus az illető, nem helyben lakik, hanem néhány nappal a pályázat lejárta előtt telepített át oda egy építési egy szállítási vállalkozó céget a 20 kilométeren belülre, hogy pályázhasson egyáltalán erre. Uh -huh. És változtatta az építési cégnek a profilját általános szarvasmarha tenyésztésre. Négy nappal a pályázati határidő lejárta ah, hát ez, előtt. Ez olyan, hogy ő valakinek a valaki -e. Ráadásul Tehát, ő, ő egy ilyen. Ráadásul ő, ezt nyilvánosságra Tehát, is tudjuk. hoztunk a megyei közgyűlési elnök kampányfőnöke. Jó ja, értjük. Tehát mm -hmm. ö, ugye a szubjektív bírálati rendszer lehetőséget ad arra, hogy akár a helyi közösségek mm -hmm. kapják meg, ha ez a szándék, de egy teljesen erentétes irányba is elviheti. Ezért mondtam én magam is azt, hogy ezt a pályázati rendszert nem lehet tartani. Ez tarthatatlan, mm -hmm. és a további hektárokat, vagy tízezer hektárokat nem lehet mm -hmm. ilyen szempontrendszer és mentén ezért oda juttatni elnyezés. a földhasználók. Igen, ezért van az, hogy a kormányzat részéről olyan nagyon határozottan hangzanak el a fel, felhívások arra, hogy tessék, feljelentést tenni, bírósághoz fordulni, mert pontosan tudják, hogy nem lehet nyerni ezekben az ügyekben, hiszen úgy csinálták meg a szabályozást, hogy ez még pont belefér. De erre egy példát is szoktam hozni, és ugye döbbenetes, amikor az ember azzal szembesül, hogy amit kritizált, az most is ugyanúgy zajlik. Tehát ellenzékben mi erősen kritizáltuk például, én magam is példaként hoztam föl Zuhman Tamásnak egy, egy mondatát, amikor ő a, a, az APV-et, az állami privatizációt fölügyelő miniszterként egyszer megkérdezték tőle, oda egy egy, egy egy riporter, egy mikrofont, és megkérdeztettél, hogy a miniszter úr, hogy van, ez valami disznóságról volt, szó szóval az állami vagyon körül. És akkor ő egy nagyon fontos tételmondatot mondott, amivel hát most is döbbenten kell szembesülni. mi azt mondta, hogy Hát kérem szépen, lehet, hogy ez e, nem szokványos, de törvényes. Ugye ez az, amikor az etika, ami szokásjogunk, az etikai normáink teljesen elválnak attól, amit aztán a jog lehetővé tesz. Az egész, ha nincs ez etikai egész alapja kös a jognak, erre alapult. Az hogy etikai alapjai eltűnnek, a jognak igen. végünk van. Hát etikai alapon kell a jogrendszert is működtetni. Az elképzelhetetlen, hogy valami jogilag rendben van, de egyébként az etikai normáinkkal teljesen ellentétes. Ott valami nem stimmel. Illetve ott van, valami rendszert kell változtatni. Van erre egy népi mondás, amit most hallottam, hogy ahol, ahol tolvajok csinálják a törvényeket, ott törvényes a lopás. Hát, most de, de rakjunk be zenét. <tanutöl> Mi rakjunk be, de csak azért, mert egy órája nem pihentünk, és egy pár perc múlva folytatjuk, de azért tovább fogunk innen lendülni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 Városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről Ácsándor Néva, Műzőgazdasági és ányán József Egyetem tanár a vendégünk és a vidék stratégiáról beszélünk és most már jutottunk arra az a nagyon kényes ponthoz és azt hiszem, hogy bele is láthattunk, hogy miről van szó amit ami ányán József, hát hogy úgy a, a, a nép elé terített néhány hónappal azelőtt ez tulajdonképpen egy egy, minek lehet ezt nevezni? Nemzeti ezt, sorskérdés. Na, nemzeti sorskérdés is, ahogy kezdjük megérteni. Ugyanakkor politikailag pedig egy vagy olyan, hogy mondjam, botrányos dolog, ami, ami minden országban uh, létezik, és mindig tiltakoznunk kell ellene. Tehát ez egy ilyen, egy ilyen uh, humanizmust támadó valami, és, és megfosztja, a, a, a, hogy mondjam, a becsületes életlehetőségtől, meg életlehetőségtől az embereket. Igen. De Ugye már egy ilyen kis mondással hagytuk abba. Igen, egy népi mondást egy népi mondás, Amit valaki ennek kapcsán mondott nekem, Igen. hogy ahol to tolvajok csinálják a törvényeket, ott törvényes a lopás. Igen. De hát nem szívesen mond az ember ilyet, de viszont sajnos elég nehéz lenne ö, azt mondani, hogy ez nem illik erre a helyzetre rá. Igen. Ez nagyon szomorú, hogy így van. Én azonban azt szeretném kérni, hogy semmiféleképpen a botrány jellegét lássák uh -huh. ebben a kérdésben az emberek. Hiszen Magyarországon a botrány, hát az egy mindennapos dolog. Hát egyet, egyet lapozunk az újságba, és már el is felejtettük, de könyörgöm, itt az életünkről, a jövőnkről, az ország jövőjéről van szó, itt nem lehet lapozni. Itt addig nem szabad tovább lépni, amíg ezen nem uh -huh. tudunk változtatni, és a, az élőlánc és a Váraja szövetségnek van egy kezdeményezése. Mi megfogalmaztuk, hogy földügyekben, minek kéne történni, és követeljük nagyon-nagyon határozottan, és egyre határozottabban fogjuk követelni, hogy vonják vissza ezeket a pályázatokat, mert hiszen törvényes, semmilyen törvényes felülvizsgálattal nem lehet rajta változtatni, és nem arról van szó, hogy egy-két hiba becsúszott, mint hogy ahogy szeretnék ezt elhitetni, hanem úgy rossz az egész, ahogy van, és halálos bűn lenne engedni, hogy a további pályázatokat is ugyanilyen módon hirdessék meg és ugyanilyen dő, módon döjenek el a földek sorsai. Tehát csak tisztalappal lehet ezt a dolgot már helyrehozni, valódi szándékkal, hogy igen, oda akarjuk adni a, a vidéken élőknek, a helyben élőknek, és helyben élő alatt nem azt értjük, aki a harmadik faluban él, hanem azt, aki ott él, abban a, a faluban. És esetleg, ha ott nincs jelentkező, akkor lehet tovább lépni egy 20 kilométeres körön belül, a következő faluban, és aztán a következő faluban. Tehát a józan ész logikáját is ugye alkalmazni kéne ebben. De igazából még egy nagyon fontos dolog van, ami miatt követelni fogjuk továbbra is, és bíztatunk mindenkit, hogy írja alá ezt a, ezt a nyilatkozatot, amit megtalál a legyen a földhu honlapon. Ugyanis eddig közel 7000 ember írta alá. Azért is követeljük, hogy mondják vissza, hiszen itt jogtalan előnyhöz juttattunk embereket, ugyanis az a helyzet, hogy amikor ennek a pályázati rendszernek az előkészítése folyt, akkor teljes konszenzus volt arról, hogy családi gazdaságok fogják megkapni ezeket a földeket. A mai napig a miniszter úr folyamatosan ezt mondja mindenhol, akárhol megszólal, hogy családi gazdaságok kapják a földeket. Na most azt látjuk, hogy ez nem így van. Hogy ő ezt miért állíthatja mégis ilyen nagy biztonsággal, ezt valószínűleg csak ő tudná megállap, megválaszolni. Viszont azt is lát Kell, hogy az igazság az ettől teljes mértékben eltér, hiszen készült egy film Mészáros Lőrinczel, az egyik legnagyobb nyertessel, akihez azt hiszem 644. Ez a szólnak ki. a felcsút polgármestere és a Foci akadémia mm -hmm. elnöke, aki a cégével, a Búzakalász 66-tal és a családtagjaival összesen most igen, tehát rendkívül nagy területhez jutott. Na most ővel készült egy interjú, ahol saját maga vallja be, hogy ő egy milliárdos építési vállalkozó. Na most, én azért elég jelentős különbséget látok egy helyi család, helyi családi gazda és egy milliárdos építési vállalkozó között. Na most, a feltételek, az anyagi feltételek úgy lettek meghatározva, és én megmondom őszintén, én ördöginek tartom, hogy valószínűleg ezért is hagyták olyan sokáig abban a hitben a teljes döntéshozói kört, hogy családok fogják kapni, ugyanis kedvezményes az egész pérleti konstrukció. Sokkal kevesebbet kell fizetni érte, pont azért, hogy a családok meg tudják, hozzá tudjanak jutni. Na most ezeket a kedvezményeket most élvezi az az érté, élvezi az a milliárdos építési vállalkozó, élvezi a... És ők egyébként fognak a... rajta termelni? Vagy tovább hát természetesen passzolja. fognak rajta termelni. Az, hogy... Hogy mi lesz a további sorban? azért a kérdezem, mert a Föld a földtörvény... alapú támogatásból remekül meg a lehet élni, ami elárulja, hogy hmm. mik az igazi szándékok. A Földtörvény tervezetében az van, hogy nem föltétlenül neki kell művelni, hanem alhaszonbérletet is lehetővé tesz. Vagyis a végén majd lesznek hogy megmivelik a földet, de a haszna az az a köztesnek, aki maga bérli ezt a területet, vagy esetleg a későbbiekben meg is vásárolhatja. Most a földtörvény koncepciója azt mondja, hogy akinek most bérbe annak el is adhatom. És ugye az a kép e, hát, e, képleveg az ember szem előtt, hogy ugyanezek az érdekeltségek fogják megszerezni, és ezeket mm -hmm. a földeket tulajdonba is meg fogják kapni. De hadd mondjak valamit en mindennek a politikai e, vetületéről. Miért azt is szokták mondani, hogy mit szórakozunk, mi hát itt a 17 ezer hektárról van szó, és ez ahhoz a 8 millió hektárhoz képest elhanyagolható, és a többi. A 65 ezer hektár is csak ennyi százaléka, annyi százaléka, tehát nem érdekes, nincs itt semmi jelentőség a dolognak. Nem erről szól a történet. Mi az embereknek azt mondtuk, hirdettük a választási programunkban, aztán a kormányprogramunkban, hogy a helyben lakó gazdálkodó családoknak fogjuk adni nem olyan családoknak, mint a Rockefeller család, mert az uh -huh. is egy család természetesen, hanem a helyben lakó, gazdálkodó családoknak fogjuk adni az erőforrásokat. Ezért kaptuk mi a fölhatalmazást. Uh -huh. Meggyőződésem szerint ezért kaptunk a történetben soha nem látott mértékű fölhatalmazást, hogy ezt a programot hajtsuk uh -huh. végre. Ez az első alkalom, amikor megmutathatjuk, hogy mi is a szándékunk. A szavahihetőségünk, a hitelünk, a politikánknak a hitele az, ami miatt egyszerűen megengedhetetlen, hogy ne azt tegyük, amiről az emberekkel megállapodtunk egyéb iránt. Én nem mondok itt sem mást, mint a kormányprogramot, meg a vidékstratégiát, és nem mondok más, mint amit miniszterelnök úr is hirdett. Miniszterelnök úr többször nyilvánosan elmondta, hogy nekünk a gazdasági elitet távol kell tartanunk a politikai döntéshozatól. Vagyis nem érdekcsoportoknak kell a politikát meghatározni, hanem a közjót kell szolgálja az állam. Én így fordítom le ezt a mondatot. Nos, én azt gondolom, hogy tehát, és erre bíztatom én a saját oldalamat is, hogyha ennek a politikai hát jelentőségét fölfogja, hogy miről is szól ez a történet, akkor sürgősen nekünk nem a zöld a a társaságok vezetőivel, azzal a szűk csoporttal, érdekkörrel, tőkebefektető társaságokkal, mondjuk oligarchákkal innen került elő ez a fogalom is aztán az utóbbi hónapokban kell szövetséget kötnünk, hanem nekünk az emberekkel kell szövetséget kötnünk, a helyi közösségekkel, mm. a gazdálkodó családokkal kell -e tekintetben mm. szövetséget kötnünk. És, akkor és ebben győ... az esetben ez az emberek, ez nem egy ilyen nehezen megfogható valami, hanem ott konkrét Névrel megnevezhető családok egy százairól van szó. konkrét konkrét családokról van szó. Mert ugye a politikában az emberek sokszor elhangzik, de hát az emberek egy tömeg legtöbbször. Nem szűk érdekcsoportokkal igen. kell nekünk szövetkeznünk, akik eltérítik folyamatosan a politikát. Az az érzésem, hogy én tanulom ezt a terepet, mert igen. hát én nem így szocializálódtam mondjuk, így 30 évig én egy az akadémiai szférából jöttem, hát bizony nem kis kockázata van, személyes kockázata valaki ilyen emberként betéved erre a terepre, de azt látom, hogy most párpolitikától teljesen függetlenül tarthatatlan, és itt korszakváltást kéne elérni, hogyha két rétegű a döntéshozatal, ahol a felszínen van a politika, ami kifelé, az emberek felé elmagyarázza, hogy mi is történt, de a döntések nem itt ezen a szinten születnek, hanem egy réteggel mögötte vagy alatta, Azokban az érdekcsoportokban születnek meg, azokban a szűk érdekcsoportokban, amelyek egy hálózatot alkotnak Magyarországon. Egymással üzletelnek. És attól függően, hogy a politikában éppen kikerül hatalomra, ki tudja elhitetni, hogy az ő programja lesz az, ami a népet megváltja. Attól függően, eh, hol az egyik része ennek a második rétegnek teszi be az embereit a politikába, hol a másik. De a lényeg az, hogy a háttérrendszert ezt a fajta... Érdekcsoportok hálózatát működtetni kell, és a politikának az ebben a fölfogásban a szerepe, hogy működteti ezt a háttér mm -hmm. érdekkört. És forrásokat juttat, a közpénzeket és minden egyebet, közös erőforrásokat oda tereli ezekhez az érdekcsoportokhoz. Is. Bogár Lászlónak van egy nagyon jó mondata, a Háború a ellen című filmben fogalmazza meg, és én azt gondolom, hogy ezen érdemes lenne elgondolkodni. Ez 2009-ben készült ez a film, Jelencki István. A több részes filmjéről, dokumentumfilmjéről van szó, szóval, hogy is tűnt el a nemzeti vagyonunk, és mi történt itt ebben az országban. Talán ez lehetne a fő mondanója. És ő azt mondja, hogy 2009 nyarán, amikor forgattuk ezt a filmet, ő azt mondja ebben a filmben, hogy három éven belül eldől, hogy a következő kormány az a régi korszaknak, az, amit ezek a viszonyok határoztak meg, amit az előbb próbáltam lemezni, ez a kettős döntéshozatali mechanizmus. Szóval, hogy három év múlva eldől, hogy a következő kormány az előző korszaknak az utolsó kormánya lesz, vagy egy teljesen más rendszer, új rendszer első kormánya lesz. Én az új rendszer első kormányához szegődtem el, uh -huh. mert azt gondolom az a program, amit mi összeállítottunk, az valóban egy néppárti program, és az valóban a közjószorgálatára jött létre, és nem érdekcsoportok, uh -huh. érdekkiárójának tekinti a politikát. Ez egy nagyon fontos tételmondat, és azt hiszem ezt kell elérjük nagyon gyorsan, hogy egy új világ, egy új rendszer első kormánya legyen, és ne egy utolsó, vagy lejárt uh, rendszernek az utolsó kormánya. És még tenném, hogy tűrhetetlen és tarthatatlan, hogy olyan emberek döntsenek Magyarország sorsáról, vagyonáról, és a mi életünkről, akiket senki meg nem választott, akiknek még csak arca és neve sincs igazából. Viszont számon kérni, mi csak azokon a politikusokon tudjuk, politikusokon tudjuk a, a dolgokat, akik a, a, a közéletben előttünk vannak. Viszont nagyon fontos minden magyar számára megérteni, hogy ezeknek az embereknek a hatalmat miattuk a kezébe. A mi döntésük alapján ülnek most miniszterelnöki, miniszteri székben, sőt, mi több mi fizetjük őket. Nagyon fontos megérteni, hogy nekünk tartoznak elszámolással, hogy egy országnak a sorsa az, ami itt a tét, és ebben nem lehet engedni. Egyszerűen nem lehet engedni. Egyébként Orbán Viktor és a kormánya a saját történelmét is írja most, a saját sorsát is meghatározza most, mert soha a világon talán még ekkora bizalmat egy néptől ember nem kapott, ha ezzel valaki visszaél, akkor az egy mindennél súlyosabb bűn. És hát nekem most éppen ma mondta, telefonon beszéltem valakivel, hogy, hogy megbocsájthatatlan, ami történik, mert az álmainkat vették el. Tehát mi halálosan komolyan hittük, már most ebből magam egy kicsit kívül helyezem, mert én nem véletlenül alapítottam meg az élőlánc Magyarországért nevű pártot 2005-ben, de azért azoknak a, a többsége, akik erre a kormányra szavaztak, halálosan komolyan hitte, hogy azt fogják megvalósítani, amit mondanak. És ugye azt is nagyon nehéz lenne épésszel elfogadni, hogy most ugye Ángyán professzor programját úgy kezdik hátra, háttérbe szorítani, hiába, hogy ez a hivatalos kormányprogram, hiába, hogy a miniszter aláírásával jelült, jelent meg, kezdenek úgy tekinteni rá, mintha soha nem is lett volna ez a kormány. Na de könyörgöm a választások alatt, és az azóta eltelt két évben nem tűnt föl Orbán Viktornak, hogy nem ezt akarja csinálni? Nem kellett volna talán időben szólni, hogy meggondolta magát, és hogy ő mégis csak más irányba akar haladni? Tehát itt nem lehet egy ilyen uh -huh. 10 milliós néppel játszani. Ez egy halálos bűn. Itt nem is egyszer pártokról, meg Orbán Viktorról, meg Ángyály Józsefőről, nem József, mint, a kiről szól a történet. A történet arról szól, hogy milyen esélye van a magyarságnak a megmaradásra. Most hogy hozzam ide a földtörvényt, mert ez is napi van. Ennek egy koncepciója az, ami kikerült a, az internetre, ünnep vitára. Talán a jövő héten magát a törvényszöveget is beterjeszti a, a Föld vagy Vidékfejlesztési Tárca, és akkor konkrétumokat is lehet mondani. Minden esetre ez a földtörvény, mintha nem venné figyelembe azt, hogy egy korlátozott van szó, ami a nemzet tulajdonna a nemzet vagyona, és ezt az erőforrást úgy kéne felhasználni, hogy ez a közjó szempontjából hasznosuljon, és minél többen tudjanak munkát, megélhetést találni, jövőt találni. Ennek az erőforrásnak a felhasználásából megjelennek olyan dolgok, mint a, a vállalkozói típusú gazdaság, ahol már felső korlát sincs, tehát amit említettünk itt, a 300 hektár, hogyha kezdene föloldódni. A pályázati rendszerben már 1200 hektár volt, tehát az jelezte, hogy körülbelül lefelé Próbál menni a dolog. Megjelenik az, hogy nem közvetlen annak kell megművelni a földet, aki bérbe veszi, hanem mások is művel, művel ezt a területet, is neki csak a hasznait kell húzni. Szóval sok olyan dolog megjelenik, ami ezt a korlátos erőforrás jelleget, mint a figyelmen kívül hagyná, és egyszerűen spekuláns tőke, érdekei mentén próbálnám meghatározni ennek az erőforrásnak a sorsát. Mi a spekuláció alapja azért előtt, talán még mondjunk valamit. Részben a támogatások, mert itt említettük azt, hogy a viszonylag jelentős támogatások kötődnek már ma is a Földhöz. Agrártámogatások. Ez, ez, ez 60, 65 ezer forint körüli összeget jelent. Ez egy EU-s támogatás. Hát, Nekem EU van, van egy módon, mezőgazdasági módos, hektár egy hektárom, és Így én van. semmit nem termelek rajta, Így akkor kapok, a direkt kapok 65 ezer forint. De Körülbelül. azért ez nem jellemző, hogy semmit nem termelnek. Nem, nem, ne nem, ez nem ez csak mondom, van, hogy ez csak annak, azért mondom, mert ez egy Tehát rendkívül csábító lehetőség szerezni mondjuk. Rajta, bocsánat, hogy hogy mm. mondjam azért, hogy megvan, hogy milyen növényeket kell termelnem, megvan, hogy bizonyos korlátok vannak azért, hogy mit lehet tenni és mit nem lehet tenni, hogyan kell művelni, de alapvetően normatív módon, hektáronként egy ekkora ja, összeggel lehet számolni. Garantált, garantált kihizetés Igen. közkasszából, részben az európai kasszából, uh -huh. részben a saját nemzeti kasszából. Az igaz, hogy a franciáknál ötöre, ötöre a francia vezegazdasági támogatásnak a ott ott jár. Nem, 000, a 300 euróról volt szó. Ezt mondom, nehéz így meghatározni, mert mások, a százszázalékos mérték az más. Mm -hmm. Másrészt, ugye, egyéb támogatások is vannak. Tehát, tehát nem csak ez a direkt mm -hmm. támogatás létezik, hanem léteznek úgynevezett vidékfejlesztési támogatások, beruházás támogatások léteznek, fejlesztési források léteznek, úgynevezett agrár-környezetgazdálkodási rendszerek léteznek, ahol a rendszer mentén is lehet kapni, uh -huh. tehát könnyedén elérhető egy 100 000 forintos uh, támogatási szint, hogyha uh -huh. ezeket a, az összegeket is figyelembe vesszük. Most a bérleti díj, amit most fizetni kell, amire Éva is utalt, uh -huh. meglehetősen nyomott. Mondjuk egy 20 aranykoronás átlagos földön ez 25 ezer forint. Tehát, hogyha Hogyha ezt egybe vetjük, és ráadásul ezt én alhaszonbérbe bérbe adhatom majd valakinek, ahonnan én megkapom ezt a bérleti díjat, ő meg majd teljesíti a föltételeket, amit a támogatást mm. És a, a támogatást kikötnek. azt ő kapja majd, aki kibérbe vagy aki a föld? Attól függ, hogy ha, milyen konstrukcióban használja. Ha a műveltetési fél... a bérmunkást alkalmaz, akkor azt kapja, aki, aki bérli a földet. Mm. Ha ő maga műveli, akkor ő maga kapja Igen. természetesen a támogatást. Tehát részben ez a támogatási eszeg eléri az ingelküszöböket, ha Na, szabad de ez, ez tőke befektetésként, ha az ember elkezdődik a fogaskerekek dolgozni, hát nekem volna 25 ezer forintom, és én azért, hát még ha levonom a költségeket, mert termelek, de azért is kapok valamit pénzt, még ha az haszon nélkül termelem, akkor is kapok 50-80-100 forintot vissza belőle. Igen, ez a logika egyrészt, ami működtetni ez iszonyatos a spekulációt. Pénz. Ez is működtetni hát Ez, ez jobb, mint a kábítószer. De talán elmező. még inkább más motiválja a spekulációt, mert ez sem rossz, Igen. egyébként egy rendszeres hozadék. Igen. Egy tiszta hozadéka van a Földnek, ami ebből származtatható részben. Köszönjük, úgy, hogy a kockázatokat meg esetleg mások viselik, amit majd a végén művelik a Földet. De az alapja a spekulációnak igazán a földárbeli különbség, ami kialakult Kelet-Európa és Nyugat-Európa uh -huh. között. Ma Magyarországon egy hektár, hogy mondjunk -e erről is valamit, konkrét adatokat, egy hektár föld, földet attól függ, hogy hol vagyunk, melyik részén az országnak van egy ilyen kelet-nyugati gradiens. Tehát Kelet-Magyarországon mondjuk 200 ezer forint körül van egy hektárnak a, a, a, az ára. Nyugat-Magyarországon ez eléri most már 2 millió forintot is. Mm -hmm. Tehát egy ilyen 200 ezer, 2 millió forintos sávban mozognak a földárak Magyarországon. Mm -hmm. Ha átmegyünk ide Burgenlandba, ha egyáltalán van föld, mert az a helyzet, hogy nincs is földpiac, mm -hmm. de ha van föld, ott kb. 10 millió forint körül mm -hmm. van ugyanez a föld, vagy rosszabb minőségű mm -hmm. föld, mint amit itt meg lehet ezért szerezni. Ez az 5-50 öt, szeres földárbeli különbség az, ami igazán elindítja a spekuláns tőkének uh -huh. a fantáziáját, és ez egy belátható időn belül realizálhatónak tűnik. Uh -huh. 2014-ben lejár a uh -huh. földvásárlási moratórium. Uh -huh. itt, itt kiegyenlítődhetnek a földárak, egy rövid belátható egy emberöltőn belül valószínűleg kiegyenlítődnek ezek a földárak, uh -huh. és realizálható ez az 50 öt, 50-szeres befektetői hozadék, és ez az, ami igazán motiválja de hát itt Ezt még a, a strómanként is milliómosávállat az ember. Abszolút, ezenben. tehát megoszthat a stróman és a, és a befektető ezen a dolgon, ezért elképesztő nyomás van már most is a földpiacon Magyarországon, uh -huh. és lesz még inkább. Ezért mondtuk azt, hogy az államnak bent kell maradni a földpiacon, nem eladnia kell a földet, ez is a vidékstratégia része, hanem vásárolnia uh -huh. kell. A spekulációt jár át, uh -huh. vásárolja föl, és adja tartós használatba, bérletre, akár hosszú távú bérletre és kedvező föltütelek közt azoknak a helyben lakó gazdálkodó családoknak, akire alapozni akarja a politikáját. Miért jó a családokhoz juttatni a földet? Még talán ezt itt külön hangsúlyozzuk ki. Egy külön szempontot szeretnék még idehozni. Földvédelmi szempontot. Hogy tudjuk nemzeti hatáskörbe tartani a földet? Kérem, ha egy és egy spekuláns tőkés társasághoz kerül ez az erőforrás, nem fog habozni, hogyha egy tízszer Árajánlatot kap, hogy eladja annak, aki éppen ezt az ajánlatot megtette. De a család, akinek ez a megélhetése, akinek a gyereke jövője attól függ, hogy ezt nemhogy megtartja, hanem gyarapítja ha egy ilyen családnak adjuk ezeket az erőforrásokat, az foggal körömmel az utolsó leheletéig védni fogja, és csak akkor adja el, hogyha már végső katasztrófa van. Ezért nincs Nyugat-Európában földpiac. Nem véletlenül családi gazdasági uh -huh. modell van. Mert a család maga óvja, védi ezt az erőforrást, mint az ő létalapját, és a gyerekei, unokái, a következő generációk megélhetésének létalapját is, nem csak jogi eszközökben kell ugyanis gondolkodni, amikor a magyar föld magyar kézben tartásáról beszélünk, hanem arról kell gondolkodnunk, hogy milyen szerkezetben, kinek adjuk ezt a földet. Ez önmagában biztosítani tudja azt, hogy nem teti hatáskörbe tartsuk ezt az alaperőforrást. Vagyis nem elég azt mondani, hogy a magyar föld maradjon magyar kézben, hanem azt kell mondani, hogy a magyar föld maradjon a helyben lakó gazdálkodó családok kezében, mm -hmm. és hogyha segítjük őket, biztosan meg fogják ezt őrizni, ezt az erőforrást. És ha ez nem így működik, akkor, akkor odafajolhat a dolog, mint mondjuk Dél-Amerikában, néha előfordul, hogy az ember mit tudom, vesz egy banánt, és akkor Naivul arra gondolt, ó, veszek ilyen nikaragói banánt, és ezzel milyen jót teszek azoknak a nikaragói embereknek. És bizony ilyenkor sokszor elhangzik a figyelmeztetés, hogy ne vedd meg azt a banánt, mert azoknak az embereknek a földje, azok, azok azért lettek futok, mert te megvetted a banánt, hisz azt egy egy vagy két hatalmas tőkés társaság tartja a kezébe, Igen. az egész kereskedelmet, illetve termelést, Igen. és ott az emberek századát foglalkoztatják a sajátbólán ültetvényeiken, és a többiek megmentek a nyomortelepekre a városok Igen. mellé. Igen, ez a dél-amerikai modell. Igen, gyerek, ez a, az a vagy, vagy dél-amerikai modell, de egyébként ez itt van. Hogy hát mondjak erre azért még egy példát? hogy ez itt van nálunk. Most talán a, a sajtóban is egy kicsit nagyobb hangot kapott e, a húsipari cégek miből is állítják elő a hungárikumokat című dolgokat. Uh -huh. Néhány nagy tőke érdekeltség tartja kezében az egész húsipart, a feldolgozóipart, majd általában az part Magyarországon. Amikor a dioxin botrány volt Magyarországon, akkor derült erre fény, hogy tulajdonképpen mi is történik ebben az országban. Nem amikor Magyarország moratóriumot rendelte el a német hússal szemben, mert dioxin szennyezett volt, és azt mondok, hogy ne hozzanak ide be ilyen húst. Nem a németek tiltakoztak annak idején a minisztériumnál a moratórium ellen, hogy micsoda disznósak, hogy nem engedjük be a német húst, hanem egy magyar nagy húsipari érdekeltség annak a, mondjuk így, gazdatisztje, uh -huh. a, aki irányítja ezt a nagy holdingot, és akkor miniszterelnök úr maga kérdezte meg, ugye az nem lehet, hogy magyar érdekeltségű, hungarikumokat gyártó élelmiszeripari cégcsoport nem magyar alapanyagból, hanem esetleg német alapanyagból állítja elő a hungarikum magyar termékeket, összeállítottuk miniszterelnök úrnak egy listát, ezt azért is mondom el, mert most mintha vitatnák azt, hogy létezik-e ez a lista. Megvan a lista, uh -huh. 131 néhány cég van ezen a listán, amelyek részben vagy egészben nem magyar alapanyagból dolgoznak. Ez arra rímel, hogy nem a magyar mezőgazdaság termékeit használja föl, hanem uh -huh. behozza. Uh -huh. Például a pix hogy mondjak egy konkrétumot is, mert ez most már a sajtóban is ott van, a szegedi gyára 52%-ban import alapanyagból dolgozik, hungarikumokat állít elő, a nemzeti jelképeink mm. rajta vannak, a trikolóra a címer, a minden, mm. vegyen magyar terméket című dolog, és közben ezzel, ha azt megveszi valaki, közvetlenül ilyen arányban nem a magyar termelőket segíti ezzel, és ez hanem azt a herc, mennyel, hogy a, a németen, és a többi, Tehát részben ezek az érdekeltségek fölvesznek milliárdokat az agrátámogatási kasszából, Ráadásul a céghálójukban, hogyha megnézik, ott vannak offshore cégek, ami arra utal, hogy befizetni nagyon nem akarna a munkaeredményéből a közös kasszába, igyekszik hát adóparadicsomokba, Szingapurba, és itt-ottam ott, e, megforgatni az eredményt. Kettes, mm. tehát nem csak, hogy fölvesse a közös kasszából a nagy összeget, nem csak, hogy befizetni nem nagyon akarna, hanem ráadásul még nem is itthon vásárol, amivel a magyar állattenyésztést segíteni. Hogyan állítsa a kormány, nem tudja talpra állítani az állattenyésztést, ha még a nemzeti tőke, amit olyan nagyra tartunk, az se itthon vásárol sertéshúst, mm -hmm. hanem elmegy adott esetben Németországba, hogy néhány eurocenttel nagyobb legyen a profitja, a kárát meg mi magunk itt viseljük. De hát mindennek. tulajdonképpen akkor azt mondhatjuk, hogy ez a nemzeti tőke legalábbis egy bizonyos határon fölül, ez, hát ez csak egy a nemzeti rajta, mert ebben semmi nemzeti nincs. Hát ez a érdekek azok teljesen globálisak. Az, van a globális igen. tőke és a úgynevezett nemzeti tőke között, igen. átjárás van a kettő között, a pénzmozgások is követhetetlenek Szingapuron keresztül és máshogy. Másrészt, hogyha döntenie kell, hogy most akkor a ha a profitja legyen -e nagyobb, vagy pedig a magyarországi állattartást segítsem, akkor nem fog habozni és a profit mellett fog uh -huh. dönteni. Egyébként ennek az egyik holdingnak a vezérigazgatója ö, nyilatkozik is a HVG-ben nemrég ahol ilyen mondatot talál az ember, ami azért döbbenetes, hogyha valóban nemzeti tőkéről beszélünk, hogy hát nem az ő problémája az, hogy a magyar állattenyésztést talpra állítsa, mert látható magából a listából, hogy be lehet azt a húst máshol is szerezni. Tehát nincs ő arra ráutalva, uh -huh. hogy a magyar állattenyésztést talpra állítsa. Na ennyit a magyar nemzet. De tőkéről. ez az állam problémája, hogy, hogy mit enged meg, és mit nem. Igen, nem? miniszterelnök úr annak idején azt mondta, amikor ezt a listát én átadtam uh -huh. neki, talán egy kormányülés szünetébe, ha jól emlékszem, történt ez a dolog. Ő akkor azt mondta, hogy le kell ülni az urakkal, és ezt át kell tárgyalni, mert ez így tarthatatlan. A most én ugye a fonalat elveszítettem, mert nem ezzel foglalkoztam, tehát én nem tudom pontosan, hogy hol tart ez az ügy, de én is azt gondolom, hogy igen, a közjót szolgáló államnak ki kell jelölnie a korlátok. És azt kell mondani, hogy eddig, uraim, és ne tovább. És a hasznon osztozzunk meg. Uh -huh. Mert a köznek is szüksége van a haszonra, persze, csináljanak üzletet, de egy méltányosabb megosztás kell, uraim, az eredményből, amit egyébként itt szereztek Magyarországon, itt realizáltak. Uh -huh. Igen, de Magyarországon pillanatnyilag az is egy nagyon lényeges kérdés, hogy az állam kit képvisel? Tehát ugyanerről beszélek, amiről eddig is beszéltünk, tehát az államnak nem, nem is lehetne más választása, mint hogy a közérdeket és a, a 10 millió magyar ember érdekét képviselje. Abban az esetben azonban, hogyha ezt a hatalmat, amit ráruháztunk, nem erre használja, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. És erre a magyar embereknek, a legkisebbnek és a legnagyobbnak nagyon komolyan oda kell figyelni. Itt nincs tovább. Tehát egyszerűen, ha most ez elfut, ez a, a hajó, akkor egyszerűen nincs tovább. És uh, én azt gondolom, egyébként még egy dolgot tartok nagyon fontosnak, hogy hangsúlyozzam, hogy uh, terjednek olyan, uh, hibatolosan -hi -hi -hi is megjelennek cikkek, meg terjednek olyan, olyan uh, híresztelések, amik azt a képet erősítik az emberekben, hogy ezek a kis családi gazdaságok, vagy nagyobb családi gazdaságok, amikről a vidékstratégia és az eddigi meghirdetett politika beszél, hogy hát ez nem lehet megvalósítani, mert ezek életképtelenek, ezek ilyen kis házkörüli kapírgálások, és hogy a, hát a professzionális, ugye Raskó György kedvenc mondata, hogy a professzionális mezőgazdaságra van szükség, mert a mezőgazdaságban pénz van, hát a pénz az meg természetesen csak is hozzájuk mehet, ahhoz az 5-10-200 emberhez, aki eddig, akihez eddig ment. Nem a nagyobb nagyon komolyan szeretném aláhúzni, hogy azok a családi gazdaságok, amikről mi beszélünk, akik ma Magyarországon családi gazdaságként tekinthetőek, 100-200-300 hektárosak, ezek Európa legnagyobb gazdaságainak számíthatnak, és igazából ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanúgy gépekkel, eszközökkel szakszerű módon művelik a földet, tehát senki ne el ezt a mesét, hogy hát ezek a kis szerencsétlenek hogy is képzelik. Én, nekem tanítványaim ezek a gazdák, ezek a családi gazdák, akik a mi térségünkben dolgoznak, nagyon is professzionálisak, és hogyha az állam az ő oldalukra állna végre, akkor csodálatosan tudnának fejlődni, és akkor arra a kérdésére is most válaszolok, hogy akkor a városból kitelepülő emberek egy ilyen élővidék be tudna fogadni városból kitelepülő embereket, hiszen azokon a tízezer, 10 százezer hektárokon, amik most ilyen multimilliárdosokat szolgálnak, és ugye a, a családoknak szánt EU-s támogatások is hozzájuk folynak be milliárdos, sok milliárdos nagyságrendekben, abból nagyon-nagyon sok ember meg tudna szépen élni. Paradicsom már tudná valásolni a vidéket, éppen most voltam Lajos Komáromban, ahol valamikor a gróf úgy döntött, hogy minden lakosnak ad egy darab szőlőt. És 260 pince van a falu szénen, a pince soron, uh -huh. és csodálatosabbnál csodálatosabb szőlő, ültetvények, pincék, sok sokszínűségben, olyan étterem működik ezen a pince soron, amelyik Magyarország száz legjobb éttermek között van uh -huh. ebben a világvégek is faluban. Tehát az emberek csodákra Képesek, csak a kezükbe kell adni az eszközöket, és őket kell támogatni azokkal a pénzekkel, amik rendelkezésünkre állnak. Igen, de egyébként ez volt a kormányprogram. Tehát az a furcsa helyzet áll elő, hogy én ugye a kormánypárti frakcióban ülök, és a kormánynak államtitkára voltam, és a vidékstratégiának a kidolgot esetben nyitottam. és most ugye nekem kell azzal szembesülni, hogy tulajdonképpen amit mi meghirdettünk, azzal ellentétesek uh -huh. időnként a lépéseink. Én tehát nem teszek mást én magam sem, mint hogy próbálom számon kérni, és elég fonák a helyzet a saját kormányomon, a, de... a saját programját. Uh -huh. Azt a programot, aminek a kidolgozásában uh -huh. én is a kezdetektől uh -huh. nagyon határozottan részt vettem. Tehát állami szándék és akarat kell, ezt szeretném erősíteni, hogy Akarjuk-e ezt a színes vidéket és erős uh, helyi gazdaságot és helyi társadalmat, ami a magyarság megmaradásának a kérdése? Vagy pedig egy másik érdek mellé állunk? Én corten szoktam itt uh, idézni, talán ha szabad idehoznám, mert annyira okay. találó és tulajdonképpen brutálisan ezzel a helyzettel szembesül az ember az elmúlt évtizedekben, mondhatom így. Korten azt mondja, hogy, uh, hogy egyfajta modern kétpártiság alakult ki a világban ahol az egyik oldalon állnak a globális tőkeérdekek a helyi rezidenseikkel együtt. Tehát mondjuk így a tőkeérdekei, és a másik oldalon állnak a helyi közösségek a saját értékeikkel és érdekeikkel. Az még önmagában nem is probléma, hogy két ilyen érdekcsoport van. Ezt a piac mozgatja ezeket meg azok az értékek, amelyeket a közösségek évezredek hmm. során fölhalmoztak. A probléma abból származik, hogyha az állam amit a közösségek hoztak létre, és tartanak fönn a saját adóforintjaikkal. Ha ez az állam, a közösségek állama fogja magát, és a közösségek oldaláról, tőke oldaláról, akkor védtelenek ezek a közösségek. Vissza kell szerezzük az államunkat, így is mondhatnám. Vissza kell szerezzük a közösségek az államukat, és a saját érdekeik menté kell, hogy ez az állam beavatkozzon. Kijelölje azokat a korlátokat, amelyek mozgásteret biztosítanak ennek a hontalan tőkének. Ezt senki más nem fogja megtenni, csak az állam, a közösségek állama. És ezt kell tulajdonképpen ö, számon kérni, mindenfajta politikán, ami valamilyen módon törekszik arra, hogy a közjót szolgálja. Az államnak az a dolga, hogy a közjót szolgálja, a közösség értekeit szolgálja, és ne álljon át a másik oldalra, hogy ezt e, kortán megjegyik. És a hát, itt van az, hogy a, a, a civil, aki látszólag ebben nem tud beleszólni, mert négy évente egyszer szavazhat, hogy mielőtt a szavazatát oda teszi, ezt a fajta látáson adott tudást is megszerezze, hisz, hisz szakértelem nélkül adott Sabazat azt tulajdonképpen összességében ö, kudarctos eredményt fog eredményezni. Igen, és hát azt, az nagyon nagy baj lenne, ha csak négy évenként tudnánk beleszólni. Hát a társadalomnak az a dolga, hogy jelezze, ha nem abba az irányba mennek a dolgok, amit szeretne, hiszen ő adta a megbízatást, és az a helyzet, hogy még egy dolgot szeretnék elmondani, ami nagyon fontos, mert keringenek olyan hiedelmek, hi, hi éreztelések, hogy ami megjelent a, a, ebben a bizonyos tanulmányban, ugye két tanulmány egy Fehér megyéről készült, és egy a Borsodi mezőségről, hogy ez nem igaz. Nem es egyszerűséggel ezt kezdték el terjeszteni. Mm. most ez a, ez a két tanulmány megtalálható ezen a bizonyos www.kié a Föld .hu honlapon, és azt szeretném elmondani mindenkinek, hogy a a forrása ennek a Nemzeti Földalap hivatalos honlapja. Ha a települések, ha, vi, ha rámegy valaki a, tele, a Nemzeti Földalap honlapjára, a pályázatok ö, ö, ö, menüpontra, ott a pályázatok végén megtalálja a hirdetményeket, ahol a hirdetményekben vannak benne azok az eredmények, hogy ki nyert, névvel, lakcímmel, és hogyha a táblázatban lévő neveket, információkat, hektárokat, adatok, a szerűen megvizsgálja, látni fogja, hogy hivatalos adatokra, tényekre épül mindkét jelentés. Tehát ezt az illúziót el kell oszlatni. Végül annyit szeretnénk mondani, hogy sokan, sajnos túl sokan is a 10 millió magyarból úgy érzik, hogy túl gyöngék, nem értik, nincs hozzá semmilyen eszközük, hogy itt most bármit is tegyenek. Erre én csak annyit szeretnék mondani, hogy gyávan népnek nincs hazája. És ezzel sajnos véget is ér a műsorunk. Nem tudjuk föloldani ezt a mondatot, én, én most nem is látom. Te legalább elgondolkozunk Igen. rajta, talán nem is baj, hogy ezzel a felülítéssel érvéget, hogy kiki -ki gondolkozzon, hogy ne érezze magát, senki se kívül ebben a kérdésben, még akkor is, hogyha városi az illető, és mm -hmm. úgy érzi, hogy neki mi közel hozzá, nagyon is sok közel van hozzá, és ezekkel a gondolatokkal búcsúzunk, és nagyon szépen köszönjük professzor úrnak, anyá professzor úrnak, és ácsándoné is, hogy eljöttek rendelkezésünkre álltak, és remélem, hogy egy jobb időben, a jobb körülmények között megint fogunk találkozni és folytatni. Ezt a lehetőséget szeretnénk megköszönni, ha, ha tíz másodpercet még kaphatnék. Az egyik elemzéshez azt a motot választottam, hogy ne féljetek az emberektől. Amit fülbesugva hallottok, hirdessétek a háztetőkön. Azt hiszem, hogy a média sokat segíthet abban, és köszönjük ezt önöknek, hogy segítettek ebben a háztetőn való hirdetésben. Köszönjük szépen, hogy